Jó reggelt ma, 2019. október 8-a, kedven és négy perccel múlott reggel 7 óra. Ez a négy, ez nagyjából megfelel annak, amennyi fok van kint. Bár ahogy jöttem, útközben volt olyan hely, ahol kettő fok volt, amiből az következik, hogy azért ha az RKM-en töltöttem volna az éjszakát, akkor könnyen lehetséges, hogy megfagytam volna, illetőleg egészen biztos, hogy megfagytam volna. Hogy pozitívan kezdjem ezt a mai műsort, ma 2019. október 8 a a KEDVAN, és nem fagytam, meg nem az erkéjemen aludtam. Úgyhogy ez a műsor már is egy pozitív jövő bemutató műsor. Fél 8-tól. Elsimon László 8 tól György, fél 9-től csorbai Ferenc, ő a Mohácsi polgármester jelölt. Nagyjából 3-9-től Nemes Gábor lesz a vendégem. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, ezt megjegyezhetnék. Én nem győzöm saját magam számára minél többször elmondani. 06148909999 és 0636771161 Ne felejtsék, a műsor 14 éven aluljaknak nem felette és csak igen korlátozott mértékben ajánlott. Én éppen teljénapolvasom, hogy Ginger Baker meghalt 80 évesen, ha jól emlékszem. Hát. Igen. E R.I.P. Köszönöm szépen, viszont tanás. Köszönjük. A közreműködés működik a videó a TV-n a cívidapályán TV második. Semmi tánkat közöm tánkat. nem volt hozzá. Ez azért is nagyon jelentős és azért is nagyon jól teszi, hogy telefonált, mert én nem mondom, hogy üldözési mániában szenved az ország, de olvastam Vágó Istvánnak a Facebook oldalát, amitől egyébként alapvetően csak borzadni tudok, de most azt gondolja el, hogyha van egy műszaki hiba, akkor ma már abból adódóan, hogy abban a műsor részben mi hangzik el, egy lólépés, vagy annyi se, hogy nyilvánvaló, hogy az ATV levette, mert ez kínos számára, és azt kell, hogy mondjam, hogy ezen azok az emberek, akik a nyakukon fejet hordanak, és azzal gondolkodni is szoktak, ezen érdemes elgondolkodni. Ez pontosan így van, de köszönöm szépen a tájékoztatás. The city of Atlantis stood serene above the sea One time before our time when the world was free Jó reggelt, egy kérésem sem volna. És egy Jó, de három a mai sorosom. nap folyamán egy telefon. Tehát, hogyha most kér valamit, akkor a mai nap folyamán ez lesz az utolsó telefon. Értettem, Fiala úr, be is fogom tartani. Először elmondom a három sorosomat, és utána kérek rendben. Figyelj. A három soros így hangzik. Sorozat, ötlet. A főhősök egy urológus, egy nőgyógyász és egy korboncnak. A kérésem pedig az, hogy hívja fel Puzsér Robert. Nem hívja Arra ebben a műsorban nem fog sor kerülni. Azt követően, hogy azt írta rólam, amit írt, én, nincs az az Isten. Ő felhív, hagyján. De ez a maximum. Két ember van, akit ma a közéletből nem hívnék föl. Az egyik Buzsér Robert, a másik Rogán Antal. pártkongresszuson Orbán Viktor, hogy a 11. parancsolat az, hogy nem mondj rosszat Fideszes társadra, de vajon az, hogy törődjél Fideszes társaddal, ha bajba keveredik, vagy bajba kavarja saját magát, vajon ez arra a pártcsaládra, amelynek nem régen volt a pártkongresszusa, mondják már meg nekem, miért nem jellemző? Tehát azt árulja már el nekem valaki, hogyha van 11. parancsolat egy pár családdal kapcsolatban, akkor abban az a legfontosabb, hogy nem mondj rá rosszot. Mert hogy egyébként ugye Borkai a kapcsolatban a Fidesz azt mondta, hogy ez az ő magánügye, mai megoldja. Mondja egy olyan ember kapcsán, aki momentán, perpinalatilag győr polgármester jelöltje. Mert hogyha Hentes és Mészáros lenne mezőkövesden. nem is lenne Fidesz tag, hát, hát hány ember van még bajban, akinek azt kívánjuk, hogy húzza ki magát a csávából a hajánál fogva. Sose voltam pártfőtitkár, de közösségeknek voltam tagja mint ahogy most is vagyok tagja. És azért mindig foglalkoztatott mindenféle közösségnek az élete. És úgy az van bennem, hogy egy ilyen helyzetben, hát milyen jó, hogy Wittinkoff Tamás, hogy nincs semmilyen pártcsaládban, ő talán független, szabaddemokraták már nincsenek. Hogy ma egyébként a szabaddemokraták főtitkára nem mondaná -e ugyanilyet, nem vagyok róla megbizonyosodva. Könnyen lehetséges. Magunkra vagyunk hagyva, ami egyébként egy természetes állapot, csak vannak olyan kiváltságos pillanatok, amikor az ember ezt nagyobb mértékben megéli, Borkai Zsolt után szabadon. Hálás vagyok a polgármester úrnak, hogy ezt a pillanatot lehetővé Hozzátéve, hogy ugye ugyanez az ember miniszterelnökként elmondta, hogy senkit se hagynak az szélem, hát hogy most Borkai Zsolt útszélem van-e vagy sem, ezt mindenki dönts el. crawl. If it wasn't for bad luck, I wouldn't have no luck. If it wasn't for real bad luck, I wouldn't have no luck at all. Tegnap egyébként, és ez fontos, valaki arról mesélt nekem, hogy azért mindabban, ami ma ezekben a történetekben megjelenik, szerinte és az illető nem tűnt elmebetegnek, a titkos szolgálatok tevékenységét lehet felfedezni, de nem ön célúan. Egyáltalán nem biztos, hogy a dolog nem arra mutat, hogy az önkormányzati választások után az osztályfőnök azt mondja, hogy miután maga az önkormányzatiság talán jól működik, de az abban résztvevők elkanászottak, neki olyan tevékenységet kell végeznie, amelyben önkormányzati, megmaradt önkormányzati jogosítványokat von magához, és ehhez felhasználja majd, október 13-a után, szinte az eredménytől függetlenül azokat a lehetőségeket, amelyekkel egyelőre az önkormányzatok bírnak, ezek lehetnek gazdasági vagy gazdasági tényezők. Uf, én beszéltem, legfejebb ha a hülyeségeket tettem, akkor mármint ezekkel a szavakkal, akkor elmondom, hogy éppen körömreselgetés közben tört rám a mondandó. Ami Borkai Zsolt a kapcsolatos oldal eltűnésével, majd egy másik oldalon való feltűnésével kapcsolatos, abban szakemberek azt mondják, hogy ez nem val amatőrizmusra. Hogy ebbe egyébként magát borkai Zsoltot beavatták-e, hát ebbe nem szeretnék belegondolni. Annyit szeretnék mondani két perccel 418 után, hogy ahol amoralitás van, ott amoralitás van. De én nem is az amoralitásban látom egyébként a dolgok jelentőségét, hanem az amoralitás felszámolásában vagy felnem számolásában, és e tekintetben a tegnapi Cseferi György interjú nem az én kudarcom volt. 06148 es 06367 Wrapping paper in the garden moving slowly as the wind on the sea faces calling moving. in your picture on the wall of our house of old time És ha már itt tartunk, akkor azért nem bírom nem megemlíteni, hogy az elmúlt napokban és az elmúlt órákban többen felhorták semmilyen Zsoltnak, az alábbi mondatait, amelyek szintén a pár hangzottak el. Hogy állnak az értékekkel és az emberi minőséggel ideológilag szöges ellentétei egymásnak? Ugye itt az ellenzékről van szó. postnácik neomarxisták és anarcholiberálisok katyvasza. Szinte látom a cégtáblát Schneider and Bauer. Hogy mi csoda? <Sessz> Attól, mert a Jobbikban van egy Schneider, a DK-ban pedig volt egy Bauer, vajon véletlen-e a két névválasztás, semmilyen úr? Nem elsősorban Semjén zsoltal van baj, hanem azzal a közeggel, amely semmilyen Zsoltot nem emlékezteti arra, hogy ez nem való. A Kéifejancsi nem iskola és nem nevel, de különös tekintettel nem papnevel, de valamikor liberális ítérőszéknek mondták, Bárma is az lenne nem tudom mennyire itt nem semmilyen olltott Nu egy és null 36hét egy when I We like the sea. Az én mielőttől dühének Az a fura, tudják, hogy ebben a közéletben, amiben részt van valamiféle megdermedtség. Mint hogyha azzal, amiről beszélünk, azzal nem lehetne mit tenni. Hogy sokkal egyszerűbb hárvíz van, mert akkor mindenki tudja, hogy mi a tendő. 0614890999 és egy Nincs sok időnk. Rövidesen felívom Elsimol Lászlót, aztán felívom Humboldt aztán felívom Csorbai Ferencet, majd Nemes Gábort, és vége lesz a műsornak. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ez a mai is az. Ma a 2019. október 8-a KED van, és 7 perccel mulat reggel 418. Hideg van. <sínt> Nekem hány ingerem van attól, ami ma Magyarországon az önkormányzati választás kapcsán zajlik? Hogy jön a világ ahhoz, hogy én Karácsony Gergelyt az alapján ítéljem meg, hogy önös érdekből nem szólta meg Puzsi Robertet annak kapcsán, amit róla és rólam, rólam és rólam mondott? Hogy lehetek ilyen kisszerű, miközben az vessen rám első követ, aki hasonló szituációban nem hasonlóképpen vélekedik? Mindenki egyért, egy mindenkiért. Hol vannak itt a három testőrök? 06148909999 és 0636771161, aki nem akar hallgatni, mint nyuszi a fűben. Nem muszáj, hallgathatnak is. Csak nehogy, amikor majd el akarják mondani a véleményüket, akkor ne legyen hova betelefonálni. Kaj igazi arca, vagy valódi arca, 28 perccel ezelőtt azt írta, hát eljött az első beismerés, lesz még több is, a bocsánatkérés és egyébként így papírból olvasva, több napos menekülés után nem tűnt túl őszintének. Meg ezek nem is a te szavaid. Borkai egy dolgot mindig elfelejtesz, ügyvéd vagyok, tudom, mit csinálok veled ellentétben, tudom, hogy Horvátországban a prostitúció illegális. Szóval te a bevallottál pár év börtön, Rákosfalvi haverodat is terhelve, hiszen tiszt szerveztétek tavaly például a pünkösdi dorbézolást, te fizetted ki a lányokat is, a hajóval pedig társaiddal együtt, a helyszín biztosította a mindez hivatalos személyként, ami súlyosbító tényező. Nem tagadtad a beismerő videótban, hogy te adtad a lányokra a pénzt, csupán azt el, hogy nem közpénz finanszírozza az utazásodat, hát ez így van. Nem lennék a hajósok helyében sem, mert a kurválkodásnak helyet biztosítani szintén törvénybe ütközik. Mivel megint Mohó voltál és egy Lagun 450-es típusú katamaránnál kisebbel nem érted be, ezért könnyű dolguk lesz a horvás zsaroknak megtalálni a jaktot. Abból nem volt sok Dubrovnyi környékén tavaly pünköskor, ráadásul a kokai nyomai gyakorlatilag lehetetlen eltüntetni. Írja ezt azzal kapcsolatban... Amivel a kapcsolatban el is írt korábban az ördög ügyvédjén, hogy igaz-e vagy sem, én nem tudok helytállni. Minden esetre Borkai Zsolt tegnapi vallomása azt mutatja, hogy azért vannak igazságmagvak ebben a vádaskodásban. Szolgálati közlemény ma vagy holnap a korrupció száll is következik. Maldív szigetek, hogyan érkezni fog, mi történt még a hajó, miben hazudott még tegnap Borkai. Mindez Borkai Zsolt valódi arca, kezdőlap és alatta. Nem tudom, hogy még Borkai Zsolt valódi arcán kívül mikor lesz XY valódi arca, minden esetre arra hívom fel szíves figyelmüket, hogy függetlenül attól, hogy önök éppen győr polgármesterei vagy sem, ilyen Facebook oldal potenciálisan mindegyikünkkel kapcsolatban létezik. Katamaránnal, prostituáltakkal vagy anélkül. Uff, én beszéltem. Utoljára ajánlom a 0614890999 és 0636771161-es telefonszámot. All God knock, all God knock. I'm so glad, I'm glad, I'm glad, I'm glad. I'm so glad, I'm so glad, I'm glad, I'm glad, I'm glad. I'm tired of the pain, I'm tired of the morning, I'm tired of groaning fordating. Majd szeretnék ez a borkai, hogy ha ez is megújta, akkor ezek még gázlászalan alapok lesznek ezek. Kik azok az ezek, uram? <gül> <gül> hát a... kedves kormányzó többség. De a borkai mennyiben a kormányzó többség? Nem veszi ezt magára? Miért nem veszi ezt rám? Mert minden mindenek vagy. De színűleg, nem. És a borkai meg olyan, mint a fideszesek? Viccer velem. Több disztinkválást az utáladon. engem. Engem jól meglepetszkan, mert Johanszom legjobban fizetett nökszínét, vagy műszín, a fáradtságot egyén iratkozott kiadására. Hát vagy ő, vagy az emberei. Ne hát ezt... de minden eset, hogy valakinek fontos volt ez. Hát ugyanúgy, mint a pepsi cola amikor Borkai Zsolt egy eseményen feltüntette az ő logójukat, azonnal megszólaltak, hogy erről a Pepsi-Cola központi része tudott-e vagy sem, halványkőzünk nincs róla. I'm glad, I'm so glad, Elsimó László van a vonalban, először is mindenféle kommentár nélkül gyógyulást, ez maradjon kettőn között, ez vonatkozhat a lelkedre, a testedre, ezt mi ketten tudjuk értelmezni, ez egy magánbeszélget úgy is, úgyis kevesen hallgatnak bennünket vetted. Igen. A másik pedig az ugye, hogy ez a műsor, ez számtalan alcíméből az egyikben arról szól, hogy legyen képes az ember elválasztani a fontos, a fontos talantól. Bár Kármán Olga egyszerű beszélgetésben az ATV-n kioktatott engem arról, hogy nincs fontos talan, de azóta már nincs Kálmán Olga a médiában, de a fontos talan szó az egyre jobban meggyökerezik. Büszke vagyok erre. Nem arra, hogy nincs Kálmán Olga a médiában, mert ahhoz nincs közöm. Az, a másodak... Nekem már múltkor is föntült ez a szóhasználat, hogy azt mondta, hogy fontos talan. Halász János azt szoktam mondani, hogy fontatlan egy is sincsen, tehát egy, egy is szó se helyes. Igen, de hogyha a Kálmánt hallgatod, akkor valójában a nyelv az annyira rugalmas közeg, hogy pillanatok alatt be tud fogadni dolgokat, és az, hogy egyébként mi azokról a szavakról konkrétan, hogyan vélekedünk, míg rég, már, már régen nem leszünk, amikor a szavak még mindig meglesznek. Ez könnyen lehet. Igen. Nyelvében él a nemzet. Igen. Szóval, hogy a fontost az ember a fontos talantól el tudja választani, és hát, ez a mostani periódus ez ilyen. Mire gondolsz? Magánélet vagy kampány? Hát, magánélet. Annak idején, erre nagyon jól tudok neked válaszolni, mert apukám mindig megkérdezte tőlem, tizen éves koromtól kezdve, hogy fiam, szórakozó le, Tehát, hogy van -e, tehát, hogy. És akkor mindig azt kérdeztem apámtól, hogy ezt mégis ezt a szórakozást, ezt hogy gondolja, tehát, hogy, hogy hogyan van, hogy a, ez a 8 óra tanulás, 8 óra munka, 8 óra pihenés, és mondtam az apámnak, hogy nálam ugye a szórakozásnak, egyébként a létezésnek más dolgai így élesen nem válnak el egymástól, mintha az ember egyébként egyszer csak azt mondaná a barátainak, a feleségének, hogy elmegyek szórakozni, és akkor a másik visszakérdez, hogy rendben, van lacikám, de az mégis mit jelent, mit fogsz csinálni. Úgyhogy én a magánéletet és a közéletet e tekintetben, külös tekintettel, hogy egyébként, hogy tudnánk így beszélgetni, már rég összekevertem. Ez vitatotatlanul így van, mármint itt összekevered a magánéletetből a közéletet. Igen. <gül> Úgyhogy van nézek... De azért vannak, azért vannak határok szerintem. Tehát van, van tényleg, ami az embernek a, az életéből nem tartozik másokra. és ez részben jogszabályi, részben jogszabályi, részben a saját döntési kompetencia. Te időnként váltod -e a kihangosítót, nem kihangosítóval? Átültem az automba vagy pontosan beültem az autómban, és ráváltotta a kihangosítóra, igen. És hirtelen min min mindjárt a hangod a holdról jön. Igen, igen de várjál, mindjárt levesszem, jó? Jó, csak ne létsz Addig, szabályt, be add addig beszélte. Jó, hát figyelj, ez, ez is sohasem működött. A Honpolos mindig azt szokta mondani, ha azt szoktam neki mondani, hogy meséljen, akkor azt mondta, hogy megrendelésre nem tud. Egyébként se egy szószátjár valaki. Szóval... Hogy, hogy hol húzódnak a határok? Érted? Érted most a Borkai Zsoltnál hol húzódnak a határok? Mága nál hol húzódnak a határok? Hát, ez mondom, hogy részben saját döntés. És az ember mit tesz ki az életéből? Mi az, amit az életéből a nyilvánosságra. Köt. Mi az, ami, ami ő azt gondolja, hogy a nyilvánosságra tartozik. Hát én például tudatosan azt a közösségi médiumokat arra, hogy bizonyos dolgokat a ismerőseimmel, barátaimmal, támogatóimmal és a, mondjuk, hogy a politikai közönségünkkel megismertessek, vagy közöljek. Hát, és ebben soha nincsen semmi magánileti kérdés Soha nem kaptam még fény, fényképet a gyerekeimről, családi programról, családi ünnepről, iskolai rendezvényről, amit részt vettem. Biztos vagyok én is a gyerekeimre, de ezt nem semmi más, hogy állandóan felfoglalom a gyerekeimről a képet. Részben biztos okokból, és azért, mert azt gondolom, hogy a magánélet és a közélet valamilyen szinten szépválasztható. És a lehető beszélek erről. Egyszerűen azt gondolom, hogy. hogy a magánéletemnek a sikerei, örömei és a magánéletemnek a kudarcai, problémái azok, azok rám tartoznak, meg azokra, akik ezt meg akarom osztani. És hogy, hogy ezt egyértelműen jelzem azzal is, hogy mi az, amit ő amit nyilvánsra hozok. Ezért mondjuk azok az emberek, akik egyébként a magánéletüket folyamatosan kirakatba teszik, telebek, politikusok és a többi és úgy gondolják, hogy a politikában például az jó kampánytéma lehet, tehát, hogy kampányolnak a gyerekeikkel, és a többi. Jó, laci, jó, laci. Pálya, várjál, azt nem fejeztem a gondolatot, ne csodálkozzanak azon, hogy utána ezt ellenük fordítják, hogyha kiderül, hogy mégsem minden úgy működik, mint ami a sugárzott képből következne. Tehát én azt én mondom, hogy nem feltétlenül ugyanott van minden politikustál, és minden közéleti embernél a magánélet és a, a, a közéletnek, a magánügyeknek és a közügyeknek a határa. Igen. Tehát mondjuk, nem csak a jogszabályból következik. Nem, az fel sem A jogszabályokbannak vannak a legmesszebb, mert a morált azt alapvetően nem jogszabályok írják körül, hanem a morált azt, azt valami más. más. Olaszországban mondott egy beszédet Orbán Viktor, és ott egy közt arról beszélt, hogy... Ennek a modellnek van egy alapja, egy fundamentuma, és van három alapirlére a fundamentuma a 2011-ben elfogadott keresztény alkotmány, és három pillére van a család, a nemzet és a keresztény szabadság. És amikor ebbe a családi fotóban szó idézőjeles értelmében, Isten mencs, hogy ezen én most gúnyolódjak, meglátom Borkai Zsolt fényképét, akkor azt gondolom, hogy a keretezőnek kötelezettsége van. A keretező pedig itt adott esetben e, ugyanaz az ember, aki felszólalt Olaszországban, vagy valaki. Én sose voltam pártnak a tagja, és sohasem tudom eldönteni, hogy végül is, ha egy közösségnek van, van egy közösség, akkor a közösség első emberének milyen kötelezettségei vannak. De ha egy közösségnek egy első embere az első embere, Mond direktívákat azzal a kapcsolatban, hogy annak a közösségnek, illetve annak a közösségnek, amelyen ezen kívül is első embere hogyan kell élnie, akkor olyan jelenségek kapcsán, mint amilyen jelenségek itt most felütötték a fejüket, vagy ha nem ütötték fel a fejüket, de lehet őket látni, azt gondolom, hogy meg kell szólalnia éppen abból adódóan, hogy komolyan lehessen venni őt legközelebb, amikor ismét direktívákat mond az életünkkel kapcsolatban. Szerintem a kérdés, kérdés szerintem bonyolultabb. Először is a, több külön kérdésről is beszélhetnénk. Beszélhetnénk arról, hogy miért tart itt a magyar közélet és a magyar politikai kultúra, mint ahol tart. És hogy, hogy milyen legitim vagy illegitim kampány, kampány jelenthetnek. meg a mostani kampányban markásan. De, de, és, és lehet arról gondolkodni és vitatkozni, hogy legitim vagy illegitim elem az, hogy az ember a politikai ellenszerének, a magánéletének a, a fricskáit, a bűneit, a tévedéseit, a félrelépéseit az kihasználja ellene. Valamikor lehet, mert azt gondolom, hogy ez nem magánéleti kérdés, hogy valaki, valaki törvényt sért, tehát hogy valaki mondjuk korrupt. Vagy hogy valaki mondjuk kávidtószert használni, nem tudom, hogy a felnevezett, képvisel, volt képviselő ez igaz, de ilyen vádak elhangoztak. <coughs> Egyelőre azért még csak vádak, és senki nem bizonyította semmilyen formában. Jelen pillanatban az, hogy Magyarországon valaki a házassatársán kívül mássor is él szexuális életet, akár több emberrel, akár külföldön, akár idehaza, ezt jogszabályok nem tiltják. Ugyanakkor nyilvánvalóan, nyilvánvalóan elköltsé alapon, hogyha az embernek a sugárzott, kép, sugárzott képével ez nem fér össze, akkor megkérdezhető. ez, van, ez. Ja? itt, itt és, meg, ez a dolog lényege. És az a kérdés, hogy ez hiteltelenítjen a közületi munkásságát, vagy nem. Ez a, de, a dolog lényege. Ez a dolog de azért, lényege. De azért, hogy nagyon óvatos ebben a kérdésben, mert hanem tényleg a Krisztusi parancsot az ember vagy hogy az vesse le az első rövet, aki maga is büntelen. Pont, itt nem akarom ezzel fölmenteni és elmosni is a dolgokat. Viszont van egy, másik, van egy másik kérdés, az az, hogy Orbán Viktornak, hogy, amit te mondasz, valóban a nyilvánosság előtt kellene most ebben a kérdésben megszólni, és én azt gondolom, hogy nem. Hát, hogy, hogy először, egy dolgot ne felejts, először, hogy a múlt héten... Hát, de, de a múlt héten sem szólad meg, én tudom, mit akarsz mondani. A véténk, a -e szól, nem, -e? nem, én nem. Én azért ott még nem tartok, hogy kitaláld a, a gondolataimat, hiszen azt megmondta, Ugyan. hogy Fideszes társadalom nem mondja rosszat. Azt ki tudta mondani, ahogy ezt ki tudta mondani, úgy azt is ki kell tudja, hogy mondja, hogy azért vannak kivételek. Arról nem beszélve, hogy ott van tegnapról Borkai Zsoltnak a közleménye, és Borkai Zsoltnak a tisztelete, én ismerem Borkai Zsoltot valamikor még a telefonszáma is volt, megszűnt. Megszűnt Wittenhoff Tamásnak is a tisztelete, de nem elsősorban a videó miatt. A videóra mondhatod azt, hogy ahhoz nekem semmi közöm, annak előhozatal a guztustalan. Én elsősorban ezeket a tiszteleteket annak okán vonom meg fenti emberektől, és még nagyon sokaktól másoktól, ahogyan azokra a történetekre amelyek velük voltak kapcsolatosak reagáltak. Én az emberi gyarlóságot eléggé érdetlenül nehéz ez érdetlenül nehéz. hát azt tudom neked mondani hogy aki átmond az tudjon Bét is mondani é, eb ebben neked igazad de akkor is érdetlenül nehéz ez. aki nincs ilyen, ilyen helyzetben nincs az alatt, a mikrofonok hada aki, nem üldöznek újságírók, aki a lelkiismeret le, le, Induljunk ki egy olyan emberből, aki egyáltalán nem politikus. Nem kell politikusnak lenni ahhoz, hogy ezzel a történettel az ember szembenézzen, ilyen történeted neked is van, nekem is van, nem, nem feltétlenül ebben a formában, nem katamaránnal és nem kokainnal, de mindenkinek vannak bevallandó bűnei, amelyekkel kapcsolatban ha szembesítik őt, akkor az idő folyamán különböző módokon nyilvánul meg, és az ember azt feltételezi. Hogy... Hát azt gondolom, hogy nagyon-nagyon az, hogy valaki Igen, ez... de az ahhoz való viszonyulás az egy, az egy alapvető A bűnbánat, dolog. igen, hát egy keresztény közegben meg különösen, tehát a bűnbánat nagyon fontos, de... De azt érts meg, hogy az a miniszterelnök, aki ezeket a szavakat mondja, egy olyan csárdában beszél, amelynek az akustikája alig viszonyul ahhoz, mint amit egyébként ő mond. Vagy az Én... akustikával van baj, vagy azzal a hanggal, amelyben ne szól. Én azt gondolom, hogy, hogy... tehát először is. Uh... Vád nagyon sok minden elhangzott borkaival kapcsolatosan. Egyelőre, amit lát. Lényegtelen, hatunk. ott van a tegnapi kétperces videó, ahol bevallja azt, ami, amit egyébként azt tudni akarom, kell. Amit, amit láthattunk, és amit ebből Borkai bevallott, az az, hogy a, a, a éjszakai pillangókkal fogalmazzunk így készült uh, felvételen, azon ő látszik. Igen. Egyébként nem vallotta hogy ez mikor volt, nem valotta be, hogy hol volt, nem valótta, be, hogy milyen pénzről bár annyit mondott, hogy illegális pénztől nem aztán fő soha. Hát magyarul a többi vádat az tagadta, és a többi vádak kapcsolatosan semmilyen bizonyíték. Laci, engedem, tényleg enged meg, meg e a profanitást, nem. ne haragudjál, én vagyok a borkai felesége, nézem ezt a videót, és azt mondom, hogy haj, de jó, Megcsolt a férjem, de nem közpénzzel. Hát ez kurva jó. De, bocsánat, de. Már nem tudom, mi a rosszabb? Állján, közpénzen csal meg. Haj, de miért te beszél, na ez pont az, ami nem ránk tartozik és ez pont az, amiben nincsen megszólalivalója a Fidesznek, a miniszterelnöknek. Én ezt értem, de a Borkai se... mondta el. Nem és én. Neked se, és nekem De ne arraigny a borkaim kö... nem, nem, ne hogy nem. Hogy... nem, nem, nem, maradnak-e vagy nem maradnak. -e, nem. Vagy én nem erről beszél. Én nem erről beszélek. én arról beszéltem, hogy ő azt mondta, hogy nem közpénzen utazott el, és abban a közegben, amiben erről van szó, ennek egyáltalán a felhozatala, az olyan mértékben szól arról, hogy nincs tisztában a hangsúlyokkal, olyan dologban próbálja magát tisztázni, amiről ő azt feltételezi, hogy ebben a történetben jelentőséggel bír, holott, aki egy ilyen történetben ezt hozza föl, az valójában átmenetileg éppen a történetből adódóan olyan tudatszűkülésre rendelkezik, hogy jobb, ha nem jölt kamerák elé. Nem a megcsalásról beszélek. de arról is beszélek, hiszen azt is bevallja. Ez így nem működik. Működik, mert ráadásul az is lehetséges, hogy a nép meg fogja őt választani mert a nép bölcs, és a nép azt cselekszi, amit. De attól én azt tudom neked mondani, hogy én nem beszélgetek vele a műsoromban, és én egyszer szeretnék oda eljutni, aholva sose fogok eljutni, hogy azt fogják mondani, hogy annak van erkölcsi evele akivel a fiala beszélget. Mert hogy egyébként oh. mindenkinek van egy ilyenje. Csak mindenki gyarló, és a saját gázszámlája és hétköznapi léte kapcsán olyan kompromisszumokat köt, amit egyébként nem kötne meg. Ez az, amire vigyáznia kell valakinek, aki egy közösségnek az első ember. Igen, de most miből gondolt, hogy ő nem vigyáz rá? Miből gondolt, hogy nem foglalkozik vele? Nem miből hallom gondolt, a hogy... hangját. Hát de... én emlékszem, amikor egyszer volt egy komolyabb iskolai probléma az egyik gyerekemmel, én nekem be kellett mennem az iskolába. És volt, amit az iskolában beszéltem meg a pedagógus előtt, az iskolai és osztályféleket, és volt, amit oda-haza, mert van olyan része a beszélgetésnek, ami nem tartozik a pedagógusra. Egyrészt nem tartozik rá az, hogy én miképpen viszonyulok a problémának a, a gyermekem lelkét érintő részéhez, tulajdonképpen az, hogy én miképpen nevelem a gyerekeimet, vagy az, az az én, vagy a mi magánügyünk. Tehát hogy én, ne, én nem gondolnám, hogy, hogy, hogy mondjuk egy olyan ügyet, ami még először is erőteljesen tisztázásra vár, azt úgy nem mellékesen a választási kampány, finissében Orbán nyilván a neked Nézd, neked praktikusan De Laci bácsi, neked vannak, egy, e praktikusan egy tízes skálán tízesre van igazad. Én nem vagyok praktikus. Sose voltam. Számítom, vagy nagyon ritkán. Jó, de, de tényleg, tehát, ez, ez egy közösség. Ennek van választmánya, van, van frakciója, van etikai testülete, és a többi. Tehát, hogy, hogy Nyilvánvalóan Ilyen horderei ügy az valamilyen módon elő fog kerülni, ahogyan egyébként előkerültek elő más ügyek is. Tehát Lásd, mennyi Roland, Roland jogerős börtönbizetést kapott, Nyilvánvaló szó, szóba se jön, hogy ő még egyszer a Fideszben vezető pozícióba kerüljön, vagy bármi. De post, mégis a baloldali akármise. sajtó azon csáncsogott, és ez nem lehetett nagyon csodálkozni, amikor Orbán Viktor immáron vádemelés után Simonka Györgyel mutatkozott. De bocsánat, Simon az ártatlanság védelme, ha már le, Simonka György, országysi képviselő, egy, egy pillanatig nem védem, nem tudom mi az igazság, de az, hogy valaki, tudod hány emberrel nem emeltek a akiről kiderült aztán, hogy végül nem bűnös? Majd, ha elítélik, na az egy másik kérdés lesz, az, az, egy, az egy teljesen másik kérdés lesz. De addig, amíg nem ítélték el, értem, én... Én azért jó pár olyan ügyet láttam, közel, közelül is, amikor nagyon súlyos vádakat fogalmaztak, meg azt kiderült, hogy semmi sem igaz. Aztán most a kommunista literatúrátnak a koncepciós pereiről ne is beszéljük. Én ezt megint, ott még, ott ezt... olyanokról is beszéltünk, akik elítéltek. Oké, okay. de én tassam, megint szerintem? arról beszélek, hogy itt nem arról van szó, hogy a bíróság elítél. Itt arról van szó, hogy te elítéled-e azt, amit ő csinál, függetlenül attól, hogy abban születik-e bármikor is, bíróságítélet vagy sem. Én értem, mondod, csak... olyan emberek, akivel én nem mutatkozom, miközben semmilyen bírósági ügye nincs. Tehát azt kell, hogy mond, jó, lehet azt mondani, hogy fiala, elvárásaidnak senki, senki nem fele meg, és te magad is alkalmatlan vagy rá, attól még megfogalmazhatom ezeket, mint ideál tipikus eseteket. Uh -huh. Azt értsd meg, hogy viszás, és, és nehezen magyarázható, hogyha... Egy minisztériumi támogatással létrejött templomkoncerten, amelynek a főbb állomásai az önkormányzati választások idején vannak. Rendszeresen megjelennek olyan Fidesz notabilitások, mindig annak megfelelően, ahol ezek a koncertek vannak, akik egyébként mikrofont kapnak a kezükbe és hozzászólnak. Illetőleg az is visszása, amikor ez az ember olyan jótékonykodást folytat, amiből nem tudja az ember eldönteni, hogy nem egy olyan minisztériumi pénzből van. Tehát az, hogy egy jótékony koncertnek horribilis állami támogatása legyen, amely aztán később kampányeseményként is feltűnik, abban az ember úgy azt mondja, hogy milyen érdekes. És ugye itt Mága Zoltán tevékenységéről van szó. Azt lehet mondani, hogy jogilag nincs benne semmi kifogásolható. Semmi ez egy nagyon bonyolult jelenség szerintem, Tehát, en, en, en, en, en, például... hát, De azt hogy 350 millió forintot kap templomi koncertekre, amely templomi koncerteken mindegyiken megjelenik egy olyan Fidesz notabilitás, aki megszólal, miközben más notabilitások nem szólalnak meg, arra az ember azt mondja, hogy ez mégse Isten szava. Igen, ja, egyébként kitől kapta azt 350 milliót, mert ez az a kapta... Hát, ja. Nincs ezzel semmi... De ez még mindig sokkal kevesebb, mint amennyi taót kapott korában, nem? Innen is lehet nézni. Tehát azt is lehetne mondani, hogy végül is a borkai ennél több nővel is megcsalhatta volna a feleségét. Az a kérdés, hogy a, a mennyiség vagy a minőség a kérdés. Jó, hát ez csak egy ironikus megértés volt a részben. Értem, azt is értem. Figyelj, itt. Ne... hogy mondjam neked, én, én nem a Fideszt kérem rajtad számon. Igen. Hanem beszél... De nem, de nekem az eszembe nem jut. Én, most a... én csak beszélgetek veled olyan dolgokról, hozzátéve, hogy mindjárt az elején kérdeztem, vagy mondtam, hogy fontos vagy fontos talán. Az lenne az a legkínosabb, hogyha én egyébként nap mint nap olyan dolgokkal foglalkoznék, amelyek barabira lényegtelenek. És ehhez igénybe veszem ilyen nagy ember idejét, mint az első érted. Hát ez nagy ember. Én ezt értem, de nem mondod azt, hogy nem érted, hogy miről beszél. De én Tehát én mindig szok... megszoktam kérdezni a másiktól egy bizonyos idő után, hogy egyébként érti-e azt, amit mondok, mert úgy tűnik, mintha értené, csak olyan tétován válaszolgat, hogy most ő valójában udvarjas, vagy, vagy, vagy és akkor általában nem mondták az elmúlt időben az emberek azt, hogy ne értenék. Ja. A kérdés az, hogy fontos-e? Én még azt tanultam az életben, vagy az életemben, hogy egy csomó dologról utólag derül ki, hogy fontos. És amikor az apám beszélt saját magáról, mint megrecscent ágról, akkor az ember meglátta saját magát, mint különböző recscent ágakat, amelyek már közel sem tartják úgy vázszerkezetüket tekintve az embert, vagy az ő moráját, mint ahogy korábban tartották. Igen. Na most akkor te mondjál egy témát, amiről te szeretnél beszélgetni. Mennyi időnk van még a műsorban? Rengeteg. Én egy témát, amiről szeretnék beszélgetni? Igen. Hát, János, igazság szerint én ahogyan te is izgatottan várom a vasárnapi fejleményeket, vagy legalábbis gondolom, hogy te is izgatottan várod, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy annyira pozitív lesz -e a választásnak a kinevetel a Fidesz szempontjából mint hogy azt többen jósolják. Köztük a miniszterelnök is elég optimistán nyilatkozott a Fidesz kongresszuson. Tehát azért nagyon nagyon Kíváncsiok a fővárosi eredményekre, kíváncsi vagyok a vidéki nagyvárosi eredményekre, különösen Hódmezővásár, Helyérdekele és Dunai Város hogy ne foglalkoztatna? figyelj! Én a magam részéről, valójában, miközben nem vagyok a Fidesz embere, a műsorfinanszírozás szempontjából pedig fontosak azok az önkormányzati szerződések, amelyekkel rendelkezem. Mindenki számára nyilvánvalóvá tettem, hogy amennyiben egyébként nem azok az emberek győznek, akikkel én kapcsolatban vagyok, érzelmi okokból nem tudom folytatni az együttműködést. Én nem Wintermantel Zsoltot és Ugi Attilát szolgálom, hanem a 18. kerület és a 4 kerület népét, de olyan személyes viszonyt alakítottam ki velük, hogy egész egyszerűen emberileg nem tudnék együttműködni az utódjukkal, miközben sok sikert kívánok nekik. Én erre a magatartásomra például büszke vagyok, az, ahogy én ezzel lemondok x 100 000 forintról, az legyen az én magánügyem, de... Az elsőt mondtam elsőként, és a másodikat mondtam másodikként, és a másodikat talán nem is kellett volna mondanom, miközben a 444.hu és az én hallgatóimnak az idigyebbik része a másodikkal nem szokott, vagy csak a másodikkal szokott foglalkozni. E, teljesen teljes, teljes mértékben nyilvánvaló volt számomra, mint ahogy ez a mi kettőn kapcsolatában is így volt, amikor neked konfliktusod volt a Lázárral, azért volt alapvetően nehéz az én helyzetem, mert mind a kettőtökkel kapcsolatban álltam és állok, és ezektől az érzelmektől én sose tudtam és sose akartam magamat mentesíteni. De a közönkormányzati választások ezükben sokkal egyszerűbbek, ha nyer az ellenzék, sok sikert kívánok nekik, és a szónak abban az értelmében, hogy korábban együttműködtem, nem működöm velük. Együttműködöm, kívánom, hogy jó legyen nekik. Ha a Wintermantel kerületében laknál, akkor hogyan szavaznál? Nem még egyszer. Ha a Wintermantel kerületében laknál, akkor hogyan szavaznál? Figyelj, ez egy nagyon egyszerű helyzet, mert az ő, ő vetétársa, Déri Tibor, olyan alantas módon húzott ki ebből a műsorból, hogy ez nem lenne vitás, de nem ott lakom. Értem. Ez, ez... a Bácskai kerületében laknál? Ha a Bácskai kerületében laknék, akkor politikus választ tudok adni, a 12. kerületben lakom. <gül> nem, de ha, ha Bácskai János veszít, én Baranyi Krisztinának megmondtam, hogy nem működöm vele együtt. De nem azért, mert a személye, hanem az, ahogy a Bácskaival nekem van egy személyes viszonyom. Figyelj! Reményi Kálmán a NIF vezérigazg elnök vezérigazgatója volt, egy nagyon klassz pacák volt, ahogy kikerült az állásából, azt itt most nem részletezném, ehm, hosszan tudna róla mesélni, nem hiszem, hogy akarna, ehm, és én láttam a szemében, sőt a hangjában is azt a kritikát e, még 2011-ben, ami abból adódott, hogy én egyebek közt olyan emberekkel beszélgettem, akiknek kézen közön közük volt az ő kirugatásához, és mi nekünk volt annyira jó viszonyunk, hogy ezt érzékeltette velem, annyira pedig volt nagyvonalú, hogy emiatt nem szakította meg a velem való kapcsolatot, de nyilvánvalóan nem tudta elhallgatni a személyes sérelmét, és én ezt tökéletesen megértettem. Ezek nagyon nehezen feldolgozható dolgok. És ahogy az ember öregszik, egyre több van ilyenből. Ha. Jól van. <gül> <gül> Lefegyveresztő. <gül> Ez valami, te én lennék a riportár, és te meg a riportalany, és a, ri, a, a riportalany az lefegyverzi a riportarét. Nem, nem állt szándékomban fegyverezni téged, egy gyógyulást kívánok, és akkor magánemberként beszélünk, és akkor a legközelebb pedig három hét múlva lesz el. Szia! Rendben, köszönöm szépen. Első Elsimolászlót hallottak. megigazítom ezt a cd-t, csak nincs benne ennyi izé hogy így ugoráljon. akarnak, telefonálhatnak. Van rá idő, van rá hely. Ja, Istenem, Istenem! Senki? Hát, ha nem, hát nem ettől nem lesznek hamarabb a hírek. Egy ilyen lefegyverző emberrel senki nem akar beszélgetni. 0614890999 és 0636771161 ma, 2019. október 8-án, kedden, egy perccel 8 óra előtt. Figyelek, ha van mire! In a white room with black curtains in the black roof country Jó reggelt kívánok! Fijalóan, csak egy szeretném volna elmondani, hogy én azért szeretem nagyon a műsorát, mert igazából kell beszélget, és akiket kiválaszt arra, hogy érdemesnek legyenek arra, hogy beszélgessenek, azok. Én számomra abszolút, abszolút olyan emberek, akik, akik vállalhatók és tényleg, tehát akik valamilyen szinten kitűnnek a tömegből. Na most, ugye most hallgattam ezt a beszélgetést a, a titkár úrra, és igazából Nehéz helyzetben volt, mert igazából arra... Én tudom, hogy hogy válaszolni, alapesetben négy szem közt egy kis szürke kocsmába, vagy egy homályos kocsmába az ember ezekre a kérdések, amit őt föltett neki, de, de viszont, mint politikus, mert igazából azért volna a válasz, én szerintem, hogy ha valaki politikus, és meg erkölcsös, meg keresztény politikát hirdet, akkor tök mindegy, hogy, hogy magánélet, vagy nem magánélet, a derül, vagyis ha nem is derül ki, akkor is ezt mutatkozta le tartani magát. És igazából aki kérnél beszéget, azok szinte mindenki legnemkiért. Tehát is ilyesfajta portok a Nem torkoljat mondani, mert aki aki nem olyan, az nem beszéget, de ennyiszel tisztában is becsúlom. Prezentálom. Nulla egy, és hat egy tudtam, a Elsimon László, -László legmagasabb funkciója az a Kulturális Bizottság alelnöke. Bárki más? Óhaj, sóhaj, panasz. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. At the party. És még egyszer, ez nincs elkoptatva. Tehát amikor egyszer csak eljön az a pillanat, amikor azt mondom, hogy mindennap kísérleti műsor és utolsó adás, ne csodálkozzanak. Egyetlen mentségem van. Én ennek a tudatában készítem lassan évek óta a műsoromat. Ezért melegettem üzemi hőfokra szeptember után, amikor nem könnyen melegedtem be, bevallom őszintén. Csenki először, másodszor, harmadszor. izzadtak meg a telefonálásban tól. Köszönöm szépen! Hát azért kerestelek téged, mert hogy ez van és Hírek következnek itt, a Civi Rádióban. az országból és a világból üdvözlemben keresem vagyok. A nemzeti adó és vámhivatal valamint a rendőrség az érdekképviseletek bevonásával vizsgálja a teherforgalom gyorsításának lehetőségeit a határátkelőkön, közölte a NAV hétfőn. A tájékoztatás szerint a NAV vezetője és az országos rendőrfőkapitány pénteken röszként tárgyalta lehetséges megoldásokról, a várakozási idő csökkentéséhez szükséges feltételekről. A közleményben felidézik, hogy a közúti határátkelőhelyek személyforgalmában már július óta működik az úgynevezett egymegállásos rendszer. Az utazóknak csak egyszer kell megállniuk a határon, mivel a rendőrök és a pénzügyőrök egy lépésben közösen ellenőrzik a gépjárműveket. A rendszer a nyári forgalomban jól vizsgázott, a határokon a személyforgalom gyorsabb és egyszerűbb lett. Eddig 1,7 millió utalványt váltott be az arra jogosult 2,6 millió nyugdíjas, közölte a Nemzeti Vagyonnal kapcsolatos parlamenti ügyekért felelős államtitkár az M1-en. Fóna János azt mondta, hogy a legtöbben postán használták fel az utalványokat amelyek 60%-át áramra, 40%-át pedig gázra fordították. Az utalványokat 2020. március végéig lehet felhasználni, azokból visszaadni nem lehet, de a töbletet a szolgáltató jóváírja a következő hónapban, hívta fel a figyelmet. Kitért arra is, hogy az utalványokat szeptember végéig mindenkinek kiküldték, a posta adatai szerint azonban a jogosultak körülbelül másfél 2 a nem vette át azokat. Ők levélben vagy személyesen a Magyar Államkincstár nyugdíjfolyósító igazgatóságához fordulhatnak hogy újra kipostázzák nekik, tette hozzá. Magyar mentőkutya lett a világ legjobb romkutatókutyája. A franciaországi 25. mentőkutya világbajnokságon romkutatás versenyszámban a Fővárosi Katasztrofa Védelmi Igazgatóság színeiben versenyző Pannon kutyás kutatómentő csapat tagja, Belényi Beatrix és kutyája Zen lett a győztes. Zen egy 6 éves Malinois fajtájú vizsgázott terápiás és mentőkutya. Sajátos nevelési igényű gyerekek kutyaterápiás foglalkozásán is részt szokott venni. Beugrott egy szarvas egy Long Islandi fodrászszalon ablakán, még szombaton a váratlan látogató álmok futását rögzítette a szalon biztonsági kamerája. Abika átugrott az ablaknál lévő díványon ülő vendég fölött, majd a fodrász és a vendégek megrökönyödésére eltűnt a szalon pihenőhelyiségében. Onnan egy hajsütő vassal az agancsánt tért vissza, és az ajtón keresztül távozott. A videó bejárta a közösségi médiát. Az üzlet tulajdonosa azt mondta, hogy éppen egy vendéghaját vágta, amikor a vadállat berontott az ablakon. A rendőrség közlése szerint egy vendéget fej- és lábfájdalmakkal kórházba kezelnek. Valószínűleg a díványon ülő embert kellett ellátni. Annak ellenére, hogy a szarvas az agancsával tört zúzott, csak kisebb károkat okozott. Az ablakot és a bejárati ajtót törte össze. Csoda, hogy mást nem, tette hozzá a tulajdonos. Elnézést, hogy átmenetileg egyszerre szóltak a hírek és a zene. De a közben telefonáltam is. Lát? Humbad György van a vonalban. Azt el nekem, Gyuri, hogy ezek az önkormányzati választások, ezek ennyire fontosak, vagy mi annak az oka, hogy legalábbis ami a csatazajt illeti, az ilyen hangos. Mert az ember azt gondolná, hogy csak ott ilyen nagy a csatazaj, ahol nagy a tét, vagy valamiről el akarják figyel, terelni a figyelmemet, vagy teljesen rosszul érzékelek mindent, és bennem van a hiba. Hát ugye ebből nem a vélemény, hogy most mennyire zajos vagy mennyire nem zajos. Igazából a, a zajmos részt abban érzékeljük szerintem az országban, hogy jöttek ki ezek a különböző negatív kampányok, gondolok a győri esetre, kispeszti, stb. De például itt városban nincs ilyen hatalmasnak kampányzaj. Körülbelül az a zaj van, ami általában szokott lenni. Tehát körülbelül fele, mint mondjuk egy országgyőrösi kampány. Hogy mit tört a Hát azért van té. tehát akik a helyi politikával foglalkoznak, azoknak nem mindegy, hogy képviselőtestület hogy néz ki folytatják -e a munkát, vagy esetleg új képviselők jönnek be. Jó, ami a... az emgyes embereknek a, a személyes tétjét illeti, azt tökéletesen értem, de némely beszélgetés arról akar engem meggyőzni. Tudod, van ez az ilyen volt és ilyen lesz, és akkor az egyiken lehet látni, hogy mint Dresda a bombázások után, és utána pedig hát oázis. És akkor azt mondom, hogy Jézus Mária, hát azért, hogy ekkora különbség tud lenni, hogy én ezt eddig nem vettem észre, hát én süket és ok vagyok. Ezek. Itt e, e, e, e, mindig meg kell nézni, hogy ki mit mond. Hát ki mennyire hiteles abban az ilyen volt, ilyen leszben. Mert aki. E, aki mit tudom, De Gyuri, én már... ez egy nagyon fontos dolog. Akik megszólalnak, azok néhány embert leszámítva teljesen autentikusak, és önkormányzatiság ügyben pedig. Teljes mértékben hiányol, nélkülözik a szakmaiságot, mert egyébként korábban se voltak önkormányzati emberek. De én például Niedermüller Péterről nem tudom abba azt mondani, hogy hülye, miközben egyébként az önkormányzati múltat egy tízes skálán tízese nélkülözi. Ez így van. Tehát és az a legnagyobb probléma egyébként, hogy olyan jelöltek vannak, még helyi jelöltek is, akikről teljesen biztosan nem az az első benyomás, hogy kiváló képviselő lett. És itt most nem arról beszélek, hogy. Jó, de Gyuri, ez meg abban van szoros összefüggésben, ahogy ez az egész struktúra alakult, már pedig a struktúra ugye azért alakult, összefogás. Ugye Igen. te vagy az, aki ki vagy hullva ennek a rostáján, te sok minden vagy, de összefogás az nem, azzal nem lehet megvádolni. A azzal nem lehet megvádolni. Viszont, viszont mondjuk nekem van elképzelésem arról, hogy milyennek kellene egy önkormányzatnak, mert csináltam, vagy tizenkettő. Jó, csak ez évén. egy nagy kérdés, hogyha van egy átlag állampolgár, aki nincs, hogyan tekintsen rád, akiben láthatja a szakmaiságot, jól rosszul, a másik oldalon pedig látja az összefogást, amelyet a parlamenti választásokon nem tudom mennyi idejen keresztül súlyoztak, meg dobták, verték a tamtamot, mert hogy az volt, hogy a hazai választási rendszerben ez az egyetlen lehetőség arra, hogy a jelenleg kormányzó pártot vagy pártkoalíciót le lehessen váltani. Két Na, olyan te... dolog áll egymással szemben, amelyek valójában összehasonlíthatatlanok, legalábbis nagyon sok tekintetben. Mégis van ez az összehasonlítás? Na most nekem a személyes tapasztalatom az egyébként, amit tegnap az újságban is megjelent, hogy egy önkormányzati választáson a nagyvárosokban az 50 a választóknak nem pártpreferenciálapján. De én tudom, hogy kit ismer, ki az, ki az, akiben bizalma van, személyesen ismer, esetleg ha van még programja, akkor az mennyire jó. Tehát akkor, amikor itt arról beszélünk, hogy van egy összefogás, meg van mondjuk húval György, akkor én nekem az a tapasztalatom személyesen, hogy azt nem ismeri, engem megismer. És akkor... Nem úgy van az, hogy minél nagyobb a hely, annál kevésbé működik ez így? Na, de így van. Na, most ezért volt érdekes, ez a tegnap azt hiszem a HVG-be olvastam, hogy most már nagyvárosokat is elérte a helyi választások kapcsán ez a dolog, mert vidéken már kétharmada az embereknek nem pártpreferenciá alapján dönt, ezért is van rengeteg független, és a nagyvárosokban meg most billent át 51 százaléka. Ami azt jelzi, hogy azért van gondolkodása a választóknak, mert hiszen egy polgármesteri, egy helyi képviselői szint, az teljesen más képességeket követel, mint egy országgyűlési parlamenti hely, vagy bármi EP-képviselőhely. És itt jön az a kérdés, hogy azért, mert valaki nagyon jó EP-képviselő, és jól ismeri magát az Európa parlament vagy bárhol máshoz, nem jelenti azt, hogy mondjuk bemegy egy városházára, és akkor rögtön tudja, hogy mondjuk a, hogyan kell elirányítani egy kerületet, hogyan kell költségvetést is stb. stb. stb. Szerintem legalábbis ezt már jól látják az emberek, és... Hát, nem, hogy jól látják, tudod, vagy sem, azt nem tudom, mert azért a viták zöme az nem ezen alapszik. Ümm... Miközben hát mégiscsak ennek lenne jelentősége, hozzátéve, hogy a hallgatóim egy része tökéletesen tudja, hogy én mennyire szerettem volna létrehozni egy Budapest rádiót, amely Budapestnek a legkülönbözőbb dolgaival foglalkozik, és amely kísérletem totális kudarcba fullott. Elsősorban politikai okán. Igen, igen, igen. Miközben mindenki próbálkozik ilyen típusú dolgokkal. De általában a politika ezeket valamilyen módon keresztül, mert nem érdekel. Mert a politika mindig azt szereti, hogyha valamik, tehát hogyha politika függő dolgok legyenek. Rádió, tévé, húviság, stb ami nem segít egyébként a hiteles tájékoztatásnak. Nem tudom, hogy téged mennyire foglalkoztat, vagy nem foglalkoztat, aztán megyünk vissza a, a hetedik körületbe, Nálam okosabb, vagy tapasztaltabb emberek azt mondják, hogy ez a csatazaj egyébek közt annak is szólhat, hogy egyébként az önkormányzati választások után szinte teljesen lényegtelen milyen eredmény születik, olyan az önkormányzatiságot érintő parlamenti döntések lesznek, amelyek húsbabágóak lesznek majd az önkormányzatok életét tekintve, és az ő jogosítványaikat nagy valószínűséggel nem növelni, hanem sokkal inkább csökkenteni fogják. Hát ezt, ezek a hangok voltak az elmúlt öt évben is, tehát már többen úgy készültek köztük, én is azt hittem, hogy már ez a választás más rendszer szerint fog menni. Szerintem, hogyha ennek akkor lesz realitása, hogyha a kormányzó párt részére nagyon kellemetlen helyzet áll elő a választás után, akkor biztosan hozzányúlnak. Ez a dologhoz. most ugyanazokat hallom, mint ami egy éve, két éve volt, hogy így változik ez a rendszer, úgy változik, szerintem pontosan senki sem tudsz, hogy az. Végül is az, amiben központosított az állam az önkormányzatokat, illetően mennyire tűnt szerencsésnek és szerencsétlennek, mondjuk maradjunk a hetedik Hát gyakorlatilag az én polgármesteri időszakomhoz képest egy mostani polgármesternek a egyharmadával kell foglalkoznia, hiszen mindenki került a az önkormányzatok hatásköréből, gondolok itt az oktatásra, a szociális részekre, gyakorlatilag féltérdre eresztették már most is az önkormányzatokat. Igen minimális feladatkört hagytak ott, miközben egyébként a választópolgárok nem értik azt, hogyha bemennek rengetegen még úgy mondják a tanácsházára, és nem tudják elintézni nekik ezt meg azt. Tehát már most egyébként apránként fokozatosan évről évre, úgy változtak a törvények, amik fokozatosan csökkentették az önkormányzat. És mondást. beváltotta hozzá a fűzött reményt? Hát, ezt nem tudom megmondani, mert az, hogy az iskolák hogy működnek, azért régen, amikor közvetlenül egy önkormányzat volt a gazdája a helyi iskoláknak, akkor sokkal operatívabban tudott egy adott problémán segíteni. Illetve a szociális területen pedig sokkal érzékenyebb egy helyi önkormányzat, mint egy nagy. Ö, országos szert. Ö, Mi a célja, ö. amikor elvon az állam? Miért gondolja, hát, hogy ő jobb gazda, mint az önkormányzat? Centralizál. Ennyi. Tehát ö, ugye az önkormányzatok, azok sokszínűek. A kormányzat az meg egyszínű. Amikor elvonom a helyi önkormányzattól a feladatokat, mint kormányzat, legalábbis én úgy gondolom, akkor az már politika, és kevésbé a célszerűség. Ugye a világban két irányzat van, az egyik az, hogy centralizálom az önkormányzatok, a másik, hogy decentralizálom és visszaadok mindent. Ugye annak idején, amikor volt a rendszerváltás, akkor szerintem a lehető legjobb verziót vettük át, mert egy önkormányzat gyakorlatilag egy valódi kis város volt mindenhol, tehát Budapesten is. Aztán utána ezek a lehetőségek az elmúlt tíz évben megszűntek gyakorlatilag, és centralizálták az önkormányzati feladatokat. Én ezt nem tartom jónak. Mert ugye az ember azt tapasztalja, hogy miközben meg annyi szó éri a ház elejét, maga az állam olyan nagy önkritikát nem tanúsított a tekintetben, hogy ezeket az elvont jogköröket, miután ő szerinte okkal vette át magához, sokkal jobban is csinálná. Ugye az hát egyebek hát. közt abból is látszik, hogy mindazok az önkormányzatok, amelyekkel együtt dolgozom, mindegyik áldoz célt arra, vagy mindegyik áldoz pénzt arra, amit egyébként neki nem kellene, mert átvette az állam, ugyanakkor mégis szükségesnek tartja abból adódóan, hogy olyan állapotok vannak, amely állapotokat ő javítani szeretne, hiszen egyébként ez az ő élete, és ad pénzt olyanra, amit egyébként egy tízes skálán tízesre kellene, hogy az állam fizessen, de ezt vagy nem teszi, vagy kell még 11-12-13, és kvázi kipótolja ezt az önkormányzat, ha ez egy jó szó. Ez így van. Tehát én is, hogyha megválasztanak, akkor én is mindenképpen szeretném azt a gyakorlatot kialakítani, hogy például az oktatás területén még minőségibb legyen az oktatás, még jobb körülmények között dolgoznak a tanárok, még jobb szakmai lehetőséget kapjanak a diákjaink, stb. stb. És ez le van lehetősége az önkormányzatnak kívülről támogatást adni. És ez szerintem helyes is kell, mert... Mert amikor egy kerületet vezet egy polgármester, akkor azon gondolkodik, legalábbis, hogyha jól gondolkodik, hogy hogyan tudja komfortosabbá és jobbá tenni a választópolgárok mindennapjait. pedig egy választópolgárnak, akinek családja van, nagyon fontos, hogy gyereke megkapja azt a színvonalú és minőségű oktatást, ami, ami, ami a gyerekének a jövőjében a sikerét jelenti. Ehhez pedig, mint kerületi polgármester, a kerületi közpénzből lehetőség van, hogy támogatást adjon, és kell is adni. És ugyanígy jó pár más olyan területre érvényes ez, ami szintén kikerült a közvetlen önkormányzati hatáskörből. Mennyi múlik a Már mármint a kerületi illető? Hát szerintem a polgármestere múlik 50 másik 50 a képviselőtestületen a többségem. És hogyha az a többség a polgármester többsége, akkor a polgármestere múlik 80 most itt arra gondolok, hogy van egy polgármester és ellenzéki testület. Ott, ott, De ott, úgy ott, lássam jöntem. ezt az egészet, mint egy foci csapatot, ahol egyébként egyre rosszabb eredmények születnek, majd jön a klub elnöke, leváltja az edzőt, jön egy új edző, és ugyanazok az emberek, ugyanazok a focisták hirtelen másra vagy többre képesek, mint amilyen, mint amilyen teljesítményre egyébként korábban képesek voltak. Milyen mértékben kell látnoknak lenni? Milyen mértékben kell praktikusnak lenni egy polgármesternek? És mit kell tudnia elérni a csapatával, a képviselő testülettel ahhoz, hogy ez az ilyen volt és ilyen lesz, ha nem is ilyen mértékben, de mégis valamilyen mértékben megvalósuljon. Hát ugye ez attól függ, hogy a polgármesternek van egy csapata, mert hogyha a polgármesternek ellenzéki többsége van, akkor csapatról nehéz beszélni, az egy állandó alakú. Na, az eredmény. evidens egyébként, hogy ellenzéki képviselőtestülettel nem lehet jól együttműködni. Tehát, hogy az ellenzéki képviselőtestület az arra való, hogy megnehezítse a polgármester dolgát, független attól, hogy ez az egész kerületet nehéz helyzetbe hozza, hiszen nem csak a polgármestert hozza nehéz helyzetbe, hanem a döntések elmaradása vagy a kompromisszumos döntések következtében a kerület is megszenvedi ezt. E, nem, ez sem feltétlenül igaz, mert itt e, azért van különbség ellenzéki többség e, és e, polgármester e, habitusa között, mert nagyon sok olyan e, testületet láthatunk, ahol a polgármesterek nincs többsége, mégis kiegyensúlyolt működés van egy ellenzéki többséggel. Milyen példát? Hát, milyen példát tudok erre hirtelen mondani? Jaj, jaj, jaj, jaj, ezt nem mondom, de van ilyen sok főleg vidéken néhány nagyobb helyen. De ház személyt mondom. Önközben. És miért is, miért, mégis miért hangosabbak az ellenpéldák? Hát a, persze hát az ellenpélda a hangosabb, hiszen egy ellenző, általában egy más szemléletű maradjunk a csapatnál, ellenzéki csapatnál alapvetően politikai szempontból nem érdekel a polgármester sikeressége, ez viszont megölli a képviselőtestületet, és tönkreteszi azt a munkát, amit egyébként a helyiekért kéne végezni. És ebben mind a kettő felelős. Tehát felelős az a polgármester, aki nem tud kiegyezni egy ellenzékitöbbséggel, és felelős a ellenzéki többség is, aki nem tud kiegyezni a, a másik uh, színű polgármesterrel, mert rámegy a kerület. És, és, hogyan, vi és hogyan viszonyul és akkor, és akkor visszatérve te példádra, akkor az ilyen volt marad. Um, és akkor még két szintet lépve, feljebb, elvileg feljebb. ugye egyrésztről ott van a fővárosi önkormányzat, másrészt ott van a fővárosi közfejlesztések tanácsa, mint egy ilyen nagyon furcsa izi. Hát azonban más szint. Jó, de ezek mégiscsak meghatározzák a kerület életét? Hát annyiban nem. Tehát gyakorlatilag annyiban, hogy például a fővárosi önkormányzat ugye az összes kereti polgármesterből és néhány listás szeméből áll, és fővárosi kompetenciákat. De a, de a, történt a történt. döntési kompetenciákat, illetően a hatásköröket illetően azért azok van? Jól elvan, nem, azok jól vannak választva. Vannak olyan dolgok, amik egyébként a kerület mindennapjait befolyásolják, de fővárosi tulajdonban vannak, a dönt vagy nem fővárosi, fővárosi kompetencia döntés. Mondok egy példát, például a parkolási díjak kérdése, a parkolási zónák kijelölése ami hatással van egy helyi kerületi önkormányzat életére, de fővárosi hatáskör. De minden más egyébeket tekintve mással foglalkozik a fővárosi önkormányzat. De azt állítod, hogy egyébként a fővárosi önkormányzat és a fővárosi közfejlesztések tanácsának a viszonya is előtted egy teljesen tisztázott viszony, mert akkor egy olyasmit fogsz mondani, amivel én még nem találkoztam. Nem, nem tisztázott viszonyért nem mondok. És igazából nagyon nem is mélyettem el ebben a problémában, mert ugye én helyi, helyi polgármester választással készülök, helyi képviselő testületet szeretnek irányítani, és ez a problémakör ez még nem érint. Jó, de már egészen spontánul beszélgetünk. Azt de el nekem, hogy ugye állítólag a biciklizés nem lehet elfelejteni. De... Ö, ugye, biztos nem. Te nagyjából azt mondja, hogy Tíz éve voltál utoljára, polgármester? Igen, igen, igen, igen. Mennyire változott meg egy polgármester élet az elmúlt tíz évben? Tehát most a biciklizésre alapozó. Hát szerintem nagyon, nagyon megváltozott. Amivel kezdtük az elején, hogy az önkormányzatnak a, a, a jogosítványai bor nagyon sok megszűnt. Tehát ma egy kicsit más típusú szűkettelő. De egy milyen összetételű közgyűlésnek voltál a vezetője? Kormány, tehát saját többségem volt mindig, tehát egyszerű volt az életem. Jelentős? Nem, egy-egy fő, egy puszk vagy két fő, tehát de mindig annyi. És e tekintetben volt. például a közgyűlésben lévő pártok ellenállása érdemben változott, vagy érdemben nem változott, csak mennyiségileg? Nem, mert euh, eléggé, tehát mi úgy hívtuk, a Béke-szigete volt. Tehát, nem, most, eh, a, tehát ma, ma, ma az ellenzék. Ja, nem, nem, nem, most, most az a helyzet, hogy ebben a, a legutolsó ciklusban a fideszes polgármesternek nem volt többsége. Tehát kevesebb fideszes volt, mint ami egyel, mint ami a többséghez kellett volna, de, mint ahogy mondtam, elég jól el, elkoordinálgatta a képviseletes. Ez lehetet. az ő képessége, vagy a közgyűlésnek a konstruktivitása? Mindkettő szerintem. Mindkettő. De hát, ahogy mondtam, ehhez mindkettő kell. Tehát egy, egy ellenzéki többségi testületet elvezetni, a, mind a két félnek kell kompromisszom. Mi az, az az effektív, tehát mi az, amit alapvetően nem csinált jól, aminek következtében remény van az ő Hát a, a legalapvető különbség, mondjuk, ami velem szemben összehasonlítható, hogy nem tartott fogadórát kilenc évig. És ez elég? E Hát az, azt nagyon mondják az emberek, mert ugye a, egy helyi ö, képviselőt vagy polgármestert, a helyiek mindenképpen meg akarnak keresni, és meg is keresnek a problémáikkal. Ez egy nagyon-nagyon ez komoly hátrány ö, bárki számára. Tehát én róla meg az köztudott volt, hogy egy ö, hónapban három fogadó tartottam. Én mindig úgy voltam vele, hogy a tekintélyét egy, egy hónapban... Egy hónapban. Jó, vagyunk, vegyünk már. három fogadóórát, az nagyjából hány ember? Hú, a legszem mondjuk a hivatali volt legalább 30, és a többibe pedig volt legalább 40-40. És akkor nem beszéltünk arról, hogy amikor telefonon keresnek, akkor a Melo után, akkor felhívta a mester 7-8 körül azokat, akik kerestek, euh, Telefonot. És ilyenkor az ember egyébként ennek a száz embernek a problémáját, illetően, amely gondolom százféle, érdemben tud segíteni? Itt az a legfontosabb, és én mindig azt mondtam, hogy... hogy nem, őket? Nagyon sok embernek elég volt, ha meghallgatják őket. És igazából nem is várt választ, a, csak meghallgatta őket. Valaki, mert egyedül él, nem tudja, kinek elmondja, stb. Uh, ami a legfontosabb, hogy nem szabad hittegetni az embereket. Tehát, ha valami rögtön látszik, hogy nem megoldott, azt mondja, hogy sajnálom, mert nem tudok segíteni. Ez a vattamánynak a habitusán múlik egyébként, hogy ilyet nem tett, vagy ezt kérdezem, mert tőle egy hát, ha ha találkozol. Ez habitus kérdés. Tehát ő, De ez ő... elegendő egy vereséghez? Hát ha egyébként so... a kerület nem működik rosszul, nem azt mondtam, hogy nem, jól A veret nem, nem a vereséghez sok minden kell. Ez is ez egy fontos dolog. Folytatom. Akkor a belső része, a belső Erzsébetvárisi része a buli negyed, ahol több mint kétharmada akart az ott élőknek, hogy az önkormányzat éjfélkor szüntesse meg az a állapotokat, és nem tett semmit, ez egy másik. A köztisztaság, közbiztonsági állapotok, ez a harmadik. Mert Abban nem áll jól a hetedik előtt? Nem, nem, ebben nem áll jól. Tehát rengeteg olyan, az, az az apró boss. Tantó, közbiztonsági problémák rosszak. A, a, ami adódik egyébként ebből a felfokozott turista uh, forgalomból, ami a Bully negyedben van. Kis melekedések, kis lopások, kis kábítószer, stb. stb. -e de nem más? arra gondolok, hogy, hogy tömeggyilkosságot követnek el, hát van házban, ilyen, nincs persze. De, de ezek az apró, bosszantó dolgok, amik be van verve a kocsi ablaka, stb. ezek, ezek, ezek Nyomot hagynak a választók. Megint a... ugrom egyet, hogy vissza oda, ahonnan indultunk. Azt nagyjából látod de miközben lehet, hogy lényegtelen, akkor ne is beszélgessünk róla, hogy maga az állam hogyan tekint egyébként az önkormányzatokra vagy az önkormányzatiságra abban a, fe, abban a folyamatban, amely folyamatban most vagyunk, és amelyben elvettek szám, talan jogosítvány, de még maradt számos, és ki tudja, mit hoz a jövő. Tehát hát, maga az a szó, hogy önkormányzat miközben itt nagy szavakat nem akarok használni, vajon az államnak mit mond? Hát az önkormányzat az államnak mit mond, de ezt mondjuk az államfelőként nem meg kellene megkérdezni. Nem tudok erre jó választ adni. Ugye teljesen azt látom, hogy az, hogy mondjuk Budapest kerületei maradnak, nem maradnak, ami szintén felmerült ebben a kérdéskörben az abszolút azon múlik, hogy Budapesten milyen választási eredmény születik. Hogyha a kormányzat számára nem jó, akkor lesz egy politikai döntés, és a kerületek így ilyen formában tovább nem fognak működni, és ez lesz az utolsó ilyen típusú választás. De ez egy politika döntés. Tehát a válasz az, állam, az állam az önkormányzatokra mindenkori kormányzat politikai kérdésként tekint. Például akkor azok pénz, hogyha a saját színű... Ugye ezt tapasztalom, nem ott majdnem azt mondom, hogy értem, mert nem értem, de tapasztalom. Tételezzük fel, hogy az állam meglépi azt, ami egyébként ezt a mostani szintet meghaladja és megszünteti. Mi az, amit az állam így meg tud valósítani, miközben nem lesz politikai ellenállás, és amit egyébként nem tud megvalósítani a mostani helyzetben. Lesz Ejfel Torony, hát, vagy mi lesz? Ezt nem tudom, de szerintem senki nem tudja. Hát a Putin próbálja a bevés, tehát nem tartom hogy ilyen kérdésekkel gondolkodnak, amikor ezt megszüntetik. Tényleg, én szerintem senki nem is tudja. Hány százalék fog elmenni vasárnap? Én 35-38 százalékot ütpelek. Annyi szokott lenni itt nálunk. Énnek egész egyszerűen az az oka, hogy ha a kerületben veszek száz darab e, választót, akik töm, e, itt lak, tulajdonosok, ugye ebben a kedvedben a lakások fele kivan adva albérletben. Az albérlők nem szavaznak kibéve, hogyha 1 június 26%-a előtt létesítettek tartózkodási engedély, és átjelentkeznek ide, de ez minimális. Az 50%-nyi tulajdonos, meg vérbeadja a lakását, aki választó, és benne szereplő a névjegyzékben, az meg valahol vagy az agglomerációban van, vagy valahol máshol. Minimális azoknak a száma, akik visszajönnek egy helyi választásra szavazni. Ezért ilyen alacsony mindig Erzsibet városban a részvűtel, mert gyakorlatilag ezt a 35%-ot az egészhez képest, a meglévő femből neki számolni, és úgy viszont megiszenleg magas. Ugye én azt jól tudom, hogy a szinte matematikai lehetetlenség, hogy ne kerüljél be a képviselőtestületbe. Elképzelhető, de nem valószínű. Hát én úgy számolok mindenképpen, hogy bent leszek a képviselőtestületbe. De hát, Tehát magyarul az, ami a te életedben a változás, az mindenféleképpen létre fog jönni. Most már csak az a kérdés, hogy a képviselőtestületen belül mi lesz e, a rangod? E, akár így is a kérdést. De az, amit te szeretnél, annak az egyik lépcsőfokára mindenféleképpen föllépsz, vagy nagy valószínűséggel fölfogsz. Igen, nélkül. én így számolok ezzel. Kellek egy hét múlva, megnézzük, hogy mi történt. Jó. Köszönöm jól. szépen. Szia. Szia. hallották. 061 4890 és 0630-677-1161 Egy gyere smoking my cigar The only time I'm happy is when I play my guitar oh! Oh! Sailing in my yacht, what a lot I got this is something that just cannot be bought ah! 0614890999 és 0636771161. Ha van bárkinek mondandója, mert már itt van az ajtóban a következő riportalany. Senki? Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Hát jó. Lehet, hogy itt van az ajtóban, az nem veszi föl? Fiala János vagyok, lehet? Akkor kezdjünk. Arra kérem szépen, hogy legyen szíves, mutatkozzon be. Üdvözlöm, Csorbany Ferenc vagyok, Mohácsi lakos, három gyermek édesapja, lokálpatrióta, gyermekkorom óta a Mohácson élek, és oda igen, igen, igen, tőzsgyökeres, mohács Hány éves? 47 éves vagyok. 47 éves. Mivel foglalkozik? Vállalkozásokat vezetek. Családi vállalkozást vettem át édesapámtól, és utána pedig különböző új innovatív technológiákat kutatva találtunk meg egy olyan segmentet egy ipari területen, amit azóta is cégtársammal. Ez nem sikeresen Van venni. itt nálam egy ilyen nemzeti cég tár, de nem szeretnék itt ilyen heti világgazdasághoz vagy napi gazdaságra emlékeztető szaktudásra felvágni. Milyen területen vállalkozik? A ö, ipari szolgáltatás a cégünknek az egyik fő tevékenysége, és... Ö, Hát annyit el mondani, hogy Magyarország tíz legveszélyesebb bizemébe dolgozunk, és ipari tisztítással kezünk, hosszú-hosszú évek óta, és elég különleges technológiát csinálunk. Ön egy olyan egzisztencia, aki, illetve akinek a családja alapvetően ebből él, tehát a politikai tevékenysége az nem a megélhetéshez kapcsolódik? Nem, nem, nem. Soha nem is volt, nem is tervezem. A, öt évvel ezelőtt uh, kerültem be a, a Maácsi képviselő testületbe, és uh, csak azért vállaltam el ezt a felkérést, amikor felkértek az engem indítók, hogy, uh, hogy um, um, egy ilyen társadalmi jó is próbáljak megtenni. Mit láttak meg önben? Hát talán értékelték azt a munkát, hogy, hogy uh, látták a cégek fejlődését, látták azt, hogy, hogy igen, sok karitatív, dolgot végzünk a, a cégtársammal végen belül. Sokszor volt az, hogy a, a karácsonyi pénzeket inkább rászoruló ö, emberkéknek osztottuk szét. Legyenek a emberek, tanát, mert a az tenetet, emberkék de... az, az, az olyan ízét, Tehát az legyenek jó. emberek. Tetsz, uh, tetsz, tetsz. Beszéljünk egy kicsit arról a városról, uh, ahol ön él, és ahol én valami kibabrált régen jártam, Uh, az is egy busójárás volt, nem mint, hogy ezt szégyelni kéne, de nagyon régen jártam ott. Meséljen hát erről, a nagyjából 20 ezer fő, jól beszélek? Igen, sajnos már nincs annyi se. Sokan kivándoroltak innen is, mint az ország több városából. Ennek alapvetően mi az oka, hogy elmennek? Hát alapvetően ez, ez egy régi hagyományosan sváb környék. Itt a német nyelvtudás az nem ritka. Nagyszülőről unokára szálló dolog volt, szülőről gyermekre szálló dolog, és ez a nyelvtudás ez, ez könnyen meglódította az itt élő embereket egy hát jobb reménye felé külföldre. Ők sokat, ingáznak, sokat ingáz... vagy pedig ott maradnak? Igen, sokan ingáznak is, tehát heti rendszerességgel járnak külföldre, és sajnos nagyon sokan, akik, akik kimentek szerencsét próbálni, az nem sajnos, hogy meg is találták a szerencséjüket, az viszont igen, hogy az elkövetkező időkben viszont vitték a családot is. Ez egyébként az kihatással az a van a városnak a korfájára is? Igen, igen, igen. Azok a gyerekek már oda születnek, ott szocializálódnak, ott kezdenek el egy, egy, egy életet is. Ez hát mekkora város... csökkenés körülbelül. körülbelül? Hát ezres nagyságrendben uh -huh. És azért itt egy 20 ezeres városnál az és ez a folyamat mikor kezdődött? Hát ez már viszonylag régen, mert tehát ez, ez, ez nem egy új keletű dolog, mert nem is inkább, tehát Mohács is, de a környékbeli falvak is elég erőteljes váb összetételőek, és, és onnan indult meg először a, a, a szerintem a nagy kivándorlás, és ehhez csatlakozott Mohács is, amikor látták, ugye, hogy ott kint azért jóval több a fizetés. És ha nézzük a megérni. görbét, akkor ez a folyamat uh, hol tart? Az elején, a közepén, a végén, vagy ki tudja? Most szerintem, szerintem egy kicsit megtorpanni látszik. Tehát, milyen már milyen ipar, vagy jöttem. milyen szolgáltatás, vagy milyen élet van Mohácson, ami egyébként az embereket alapvetően ott tartja, azokat, akik most is ott élnek? Több nagy, az utóbbi időben több nagy cég is megtelepedett. Nyugodtan itt. mondhat tulajdon neveket, tehát majd legfeljebb azt fogom mondani, hogy termék megjelenítés hallanak. Uh -huh. Több nagy cég is megtelepedett itt, ugye hát a legismertebb a, a Vágóhíd, amiről gondolom sokan tudnak, hogy Mohácsra került egy, egy hatalmas uh, sertésvágóhíd. Ez azért egy nagy munkaerőfelvevő, és uh, itt azért már a fizetések is uh, olyanok, ami, ami ami elvárhatóak lennének a dolgozók szerint, ezért többen Németországból, Ausztriából hasonló munkatörökből ben, haza is költöztek és haza a családdal is. Tehát látszik is a, a, az építkezéseken, meg kellett bővíteni a, a lakóparkot. Hála Istennek rengeteg ház épül, társasházak épülnek. Azon kívül ugye itt a faroslemezgyár, ami, ami tradicionálisan mohácsi, eredetű. Ezt is megvásárolta egy, egy ezzel foglalkozó multi, és hatalmas fejlesztéseket hajtott végre benne. Azon kívül egy formaöntöde, alumínium alumíniumformajöntöde van itt, ami, ami autóipari beszállító. Úgyhogy... Az ön hány évesek? A legkisebb az 7 éves, a középső gyermekem az 12, a legnagyobb pedig most lesz majd 18. Maradjunk nála. Uh, min múlik, hogy hova megy tanulni, min múlik az, hogy megye vagy ott marad mohácson, vagy környéken? Hát elsősorban is az ő döntése. Ez nyilvánvaló, ezt tökéletesen uh, mondta. Fiúról van szó, vagy lányról? Fiú, fiú, fiú. Egy fiam van a legnagyobb fiú, a másik kettő pedig uh, a lány. Igen. Szóval... Igen, tehát uh, ez az ő, ő döntése az, hogy, hogy uh, mifelé szeretne elmenni, elindulni az életbe. Uh, Persze pici terelgetések vannak, meg, meg beszélgetések, az, az sok van, hogy, hogy merre, hogyan szerintünk, mit kéne csinálni. Próbáljuk azt, hogy nyaranta heteket, egy-két hetet különböző helyeken eltölteni. Ebben az évben az egyik cégünk irodájában dolgozott, különböző nagyon fontos Excel tábla feladatok elvégzése volt a cél, de csak lássa, hogy, hogy egy irodában körülbelül mi, mi történik nap, mint nap. Az előtte lévő évben pedig egy, van egy gépész cégünk is, kis hűtőklimával foglalkozik, és ott dolgozott a kollégák mellett, mint De ha tovább, tanul, ha tovább tanul, akkor vajon hol fog? Ez egy jó kérdés, mert ezt még ő se tudja. Nem tudja még, nem, nem... Járunk, a történő... szüleinek ez mennyire husba vágó kérdés, nem anyagi értelemben, de akár anyagi értelemben is, de alapvetően érzelmi, hogy, hogy kirepül-e a gyerek, vagy elrepül-e? Kettős érzés van bennem, mert nagyon szeretném, hogyha világot látott és külföldön tanult ember lenne, tehát lehet, hogy most arra, arra hajlak inkább, hogy valahol külföldön végezze le, végezze. ugye most végező a, a, a gimnáziumban egy nagyon kemény egyik legnagyobb nevű gimnáziumban a kiemelt matek szakon végez. Pécs? Igen, igen, igen. Ingázik? É... Nem, kollégista. Uh -huh. Tehát akkor é... Kicsit már elvesztették? Kicsit már elvesztettük, így van, és. és... Pécsmohács az mennyi? 45 perc. Uh -huh. Igen. Nem, nem a világ és szeretném, hogyha ha ő mondjuk egy külföldi egyetemen folytatná a tanulmányait, és egy világlátott ember lenne olyan, aki bárhol ledobnak a világba, akkor, akkor megállja a helyét, és ehhez való szakmát is mondtam neki, hogy olyan szakmát válasszon, amivel bárhol a világba boldogulni tud. Természetesen nagyon-nagyon örülnék, hogyha ő olyan szakmát választan, amivel a cégekbe be tudna integrálódni, mert hát előbb-utóbb, fel kéne venni ott is a, a cégen belül a kesztyűt, és el kéne kezdeni dolgozni, hiszen én sem fogok örök életű lenni, és ezek a cégek azért körülbelül olyan hát 25-30 családnak adnak megélhetést. Amikor négy évvel ezelőtt rávették arra, hogy akkor melyik pártot választottak? A Magyar Szocialista Párt színeébe indultam, Úgyhogy Miért azt nem választotta? Volt, nem volt itt. Hát előtte is előtte is egyébként pártak voltam, és jó csapat verődött össze. Mi, mióta pártag? Körülbelül tíz éve. Mi vette akkor rá? Hát én mindig is valóda érzelmű ember voltam, és azt gondoltam... A felesége hogy, is hogy... pártak? Nem. nem ő... Tehát a pártot a családban önképviseli? Igen. Igen, igen, igen, igen. Ha már itt tartunk, akkor ugye a szűkebbben vett családban, mert a tágabban vett családban van egy prominens személy, nem mintha ön nem lenne prominens személy, aki szintén a szocialista pártot erősítette vagy erősíti. Talán most is pártag, nemrég találkoztam vele, de nem kérdeztem meg, hogy éppen a pártagságával mi a helyzet. Elnézést kérek, általában az embereket nem a pártagságuk alapján szoktam számon tartani, de az ön esetében és az ön megítélésében óhatatlan ott van az apósa személye. Igen, ez kétségtenem. De akkor azon kívül, hogy erre ilyen reagált, akkor megmondja, hogy ki ő? Igen, ő, ő Ő neki volt bármilyen ráhatása arra, amikor ön belépett a pártba, ami azért valószínűtlen, mert ugye ha 18 évesek a gyerekek, és ön 10 ével lépett be, akkor ott 8 évvel nem tud elszámolni. <gül> nem volt semmilyen ráhatása, nem. Az, hogy ön ugye 8 éve lépett be a pártba, de az önkormányzati képviselőség az 4 éve van, vagy pedig az önkormányzati tevékenysége is régebb óta tart? Nem, egy ciklust dolgoztam végig az önkormányzatban, tehát az itt nálunk 5 év. Ugye ez Imáron úgy jött létre, hogy tudtommal ön a korábban regnáló polgármesterrel szemben vesztett, mert egyébként indult polgármesterségért is. Így van, így van. Uh, mi volt az, amiért ön ezt akkor, öt évvel ezelőtt megtette? Komplett mm, komplet listát állítottunk már öt évvel ezelőtt is a, a választásokra, és uh, így, hogy állítottunk egy komplet listát, tehát nálunk az nyolc fő, azt gondoltuk, hogy, hogy ha tudunk esetleg egy polgármestersét is felmutatni, akkor, akkor egy teljes palettát tudunk adni a, a, a választó polgároknak, amiből ő választhat. Nem Abban van, segítsen hogy... nekem, hogy uh, én Budapesten élek annak az összes előnyével, hátrányával. Mohács, mennyire van átpolitizálva a hétköznapjait, illetően abból adódóan, hogy az önkormányzatot kivezeti, vagy ki van a képviselőtestületben, mert az egyébként, hogy a, a magyarországi viszonyok hogyan hatnak a mohácsiakra, hát az, az legyen a mohácsiak problémája, de maga mohács mennyire gyárt saját magának problémát abból adódóan, hogy ott helyben vannak-e pártviszályok, vagy ez eddig nem volt jelen mohácson, és remélhetőleg nem is lesz? Igen, ezt szerettem volna mindjárt visszakérdezni, hogy az elmúlt két hét előtt... Nem, gondolva, az elmúlt két hetet a... ne vegyük általánosnak, az elmúlt két hét Igen. különös tekintete arra, hogy ennek nem egy szomorú egy apropója volt, nem ugye volt. a polgármester Igen, halála, a polgármester ne ezt a két ilyenságes. hetet vegyük figyelembe. Igen, uh, nem volt jellemző. Előtte, előtte az elő, tehát a megelőző testületbe, mielőtt én bekerültem volna, akkor... Uh, Biztos olvasott róla, hogy ott verekedésig fajuló dolgok mentek a Mohácsi testületbe. Voltak olyan, olyan hangok és olyan emberek, akik bekerültek ebbe a, a, a, a testületbe is. Hát gyakorlatilag nem azzal foglalkoztak, amivel kellett volna szerintem, hogy a város épüljön-szépüljön, hanem kicsinyes politikai érdekeknek megfelelően pont azt ellen mondrásták, mint amit mondjuk a városvezetés mondott, és ebből kialakult egy állóháború, megásták az árkokat, és öt év, vagy még négy év, négy éven keresztül gyakorlatilag egy perpatvar volt, és, és egy, egy... De ez nem a legutolsó ciklus volt? Nem, nem a, nem a mostani. Nem a mostani. De a... És, és annak, az, annak, a, a, annak a konkrét időszaknak mi volt az oka, mennyiben volt kivételes a többihez képest? Hogy mennyiben olyan volt, az értem, de... Olyan emberek ültek bent, akiknek el nem tudom képzelni, hogy miért. Az volt jó, hogy ott minden egyes alkalommal, amikor testületi ülés volt, akkor egy, egy, egy hisztéria volt, veszekedés és mondom, verekedésig fajuló történetek. Ugye, ha én jól számoltam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 fős a képviselőtestület plusz a polgármester. Igen. Ennek a mai színezete az milyen? Az elmúlt négy évben, bocsánat, öt évben minden kerületet megnyert a Fidesz, és a kompenzációs listákról pedig ellenzéki képviselők kerültek be. Van-e van -e magyarázható oka, amit ön el tud mondani, mert érti a Fidesz ilyen jellegű népszerűségének, nem tudom mi a megfelelő szó erre? Én nem gondolnám, hogy a Fidesz volt ennyire népszerű Mohácson, inkább a polgármester úr. Ő egy jó de polgármester első, volt. Ugye Sekó Józsefről van igen, szó, igen, igen, igen, aki nemrég halt meg egy borospincében. Ha lett volna nála dioxid mérő, valószínűleg most is élne. Igen, igen. Ezeket a körülményeket nem tudjuk, hogy hogy, hogy történtek, de, de valóban, tehát egy tragikus hitelenségen halt meg. Úgyhogy sajnos, igen. Az, ahogy átalakult az élet Mohácson, a polgármester halála után, az valaminek a cáfolata, vagy az egész egyszerűen, csak és kizárólag az október 13-ai önkormányzati választásokkal magyarázható? Szerintem az utóbbi. Szerintem az utóbbi. Ugye, hány jelölt volt, van most a polgármesterségre? Kettő volt, kettő, tehát ö, én indultam ismét, ugye, ö, újra ö, komplet listát állította a párt mohánycsi szervezete, minden ö, választókerületbe indítottunk, jelöltet és gyakorlatilag polgármestert is. És valójában ugye a polgármester úrnak a halála azt a helyzetet hozta létre, hogy amennyiben ön nem lép, akkor valójában, ha egyetlen érvényes szavazatot is leadnak önre, akkor valójában eldől a mohácsi polgármester választás, amely egyébként nem így bonyolódott volna, vagy nem így zajlott volna, ha a polgármester úr is indul, hiszen akkor két ember közül választhattak volna. Igen. Tehát az elmúlt idők történései azzal voltak kapcsolatosak, hogy egy ilyen szituációban valaki, aki Csorbai Ferencnek hívnak, hogyan fog dönteni. Igen. Abba maradtunk, hogy minden nap beszélgetünk, és... Végül is akár most is mondhatnád, de abban maradtunk, hogy péntek lesz az a nap, amikor egyértelműen nyilatkozik arról, hogy indul-e vagy sem, és ugye a megegyezésünk értelmében a beszélgetés az holnap folytatódik ugyanebben az időpontban. Tehát fél 9. Önnek ugye nincs túlságosan nagy gyakorlata tudommal a nyilatkozásban, ezt jól tudom. Igen. Ne Ennek dicséret. előtte még soha nem adtam semmilyen <gül> Ne dicséretnek, külösdekintettel, hogy sokan úgy gondolják, hogy a fiala megdicsér, azt másnap elnyeri a föld, de nem látszott önön. Köszönöm szépen. De ön se érezte úgy, mintha a spanyol csizmát hordott volna közel nem, 22 nem. percen keresztül. Jó? Nem, nem. nem. Ja. Nagyon szépen köszönöm. Holnap folytatjuk. Én köszönöm, viszont hallásra. Viszont hallásra. Csorbai Ferencet hallották, Mohács polgármesteri öltjét. 0614890999 és egy korlátozott ideig, mert már itt áll a következő vendég az ajtóban. Jó reggelt kívánok, ha ez fordítva történt volna, mi lett volna az reakciója? És ki ezt a választási törvényt? Elnézést, nem lehetne az, hogy ön egy másik reggeli műsort hallgasson? Azt nem kívánom önnek, hogy olyan anyagi helyzete legyen egy nehezen. Végképpen személyeskedő legyek, azon kívül, hogy szörnyű mondandója van, egészen borzgá, borzalmas az orgánuma. Legább lenne kellemes orgánuma, és borzalmas mondandója. Jó Istenem, szegény fialát még a hallgató is húzza. Ki tudja, meddig? Elküldöd? Adam. Azt írja Fodor Roland, hogy eljött a várt pillanat, kilépünk az ellenzéki összefogásból. Ez természetesen gyűrről vonatkozik, és a Jobbik gyűri alapszervezete lép ki az összefogásból. Önök híreket hallottak. Köszönöm a hírhozónak. Lehet? Nemes Gábor van benne a vonalban. Hosszan faggattam, mint általában pénteken, uh, Navras és Tibor és Trócsányi Lászlónak a sorsa került. Vagy volt napi és aztán a beszélgetés után, a hírek után betelefonált Gaudi Nagy Tamás, és ő azt mondta, hogy neki az egészen beszéltek erről. Uh, te annak a külpolitikának, amelynek a tudósítója vagy, ezt nem először kérdezem, de nem győzöm újból és újból kérdezni, mennyire vagy az ismerője? Tehát mennyire, mennyire tudsz számodra meglepetést tehát mennyire tud téged meglepni az, ami történik, vagy mennyire tud valaki téged meglepni, aki azt mondja, hogy mindaz, ami zajlik, az valójában egy ilyen vagy olyan forgatókönyv szerint zajlik, miközben te egészen más dolgot sejtesz a háttérben, vagy nem sejtesz semmit se? Hát én inkább a történelemmel már úgy értem a történelem, azon a, teg a tegnapi történetek is a történelemmel szállhatóan, inkább ezzel foglalkozom. Tehát én nem hiszek az összeesküvés elméletekben. De nem kell, hogy feltétlenül minden összeesküvés elmélet legyen? Lehet, hogy az egyszer elmélet nem kell, hogy összeesküvés is legyen egyben. Jó, mindegy. Tehát én azt hiszem, hogy, hogy azt, azt érdemes, vagy legalábbis ennek van értelme, elemezni, hogy mi történt, visszamenőleg ebből trendeket, törvényszerűségeket kiszűrni, és ennek alapján értékelni azt, amit... A külpolitikai lottoznál akkor hány találatos lett de a tótó... hát attól függ, milyen a lo... ha, ha a lottó a... Nem, a totó jobb, mert az a több... A totó, igen. Szó. A totó... Hogy mondjam, nem veszem meg a szelvét. <gül> Tehát engem nem... De magadban és... se totózol? Hát inkább csak olyan, szinten, hogy de jó lenne, vagy vagy de rossz lenne, de nem... Mindig minden másképp történik, ez... ez, ez... Ez olyan, mint egy kicsit, mint a meteorológia, hogy annyi tényező van, hogy hát legalábbis én, vagy, vagy egy emberi agy ezt nehezen tudja átlátni. De azt viszont ki lehet deríteni, hogy, hogy mik a törvényszerűségek eddig, és hát ha csak nem történik valami egészen rendkívüli, valami egészen új, valami egészen különleges, nem jelennek meg a Földön kívüliek, akkor... Akkor nagyjából... Farkasvagságot van-e, vagy nagyjából e, reálisan látod a térképen a feleket és azoknak az erőit? Hát... Ezt kon kon függ, kon kon konkrétan vartál? azt kérdezem, hogy szegény kurdok, vagy nem szegény kurdok. Szóval ott például most mi van? Igen. Na most ugye ez attól függ, hogy, hogy milyen magasra, vagy milyen alacsonyra emelkedsz, amikor, amikor az egyik területet ez. nézed. Tehát... Van egy szint, amifől teljesen világosak a, a törvényszerű, teljesen világosak a tendenciák, világosak az érdekviszonyok. Aztán ahogy egyre-egyre mélyebb, lejjebb, lejjebb, lejjebb, ott egyre több olyan konkrét, kis, zavaró tényező bejátszott abban, abban például a kurdok sorsába. Hol jött el az a pillanat, amikor a törökök megfogalmazhatták azt az igényüket a kurdokkal kapcsolatban, amit a szíriai háború folyamán korábban megfogalmazhattak volna, de nem hallgatták volna őket meg? De mindig, mind... szerintem a kurdok és a törökök viszonya nagyon nem változott. Na látod, ez az a bizonyos mi honnan nézem. Tehát... Jó, honnan nézheted, nézheted a kurdok a kurdok oldaláról, Amerika oldaláról, Nem, nem, nem oldal... így értem. Nem így értem, hanem, hogy, hogy milyen folyamatokban, milyen, folyamatokba, milyen összefüggésekben, milyen, milyen nagyságrendekben nézem. Azt történt ami az alap az az, amikor megjelent Erdogán mint, mint politikus, akkor már erre kevesen emlékeznek. <gül> ő volt az, aki azt mondta, hogy hát ki kéne egyezni a kurdokkal. És ez el is indult. Elsősorban a Törökországon belüli kurdokról van szó természetesen. Na most ez később pont az ellenkezére fordult, és úgy döntött, hogy milyen okokból nem lehet tudni. tehát Ugye ez az, ami, ahol már jöhetnek az elméletek, de ez nem annyira Kis fontos. Kis történelmúrát kérek. Török kurd ellenét. Okay. Hát a kurdok az egy elég nagy ö, kisebbség Törökországon belül, és ráadásul megvan az a ö, sajátságuk, hogy az összes szomszédos országban már úgy délre jelen vannak, és mindenütt elég nagy, vagy mindenképpen jelentős kisebbség, tehát önmagukban, ahogy úgy mondjam, államalkotó népként képzelik el magukat. Más kérdés, hogy erre soha nem volt esélyük, és amikor ez mégis de facto megtörtént, ehhez az kellett, hogy, hogy Irak meg, meg egy kicsit Szíria szétesszett. De a törökországi kurdok, és ezért ők a legnagyobb falat, ők azok, akik... Meghatározzák a törököknek a viszonyát a többi kurdokhoz. Az egy más dolog, hogyha Törökország mellett megjelenik egy kurd állam, akár de facto, akár de júre, az a törökök számára mindig mindenfajta véscsengőket húz meg. És kurd állam valamikor a török... volt, mert egyben a műsorban egyébként volt már Át. olyan szakértő, aki annak idején beszélt a múltról, nagyon-nagyon régen, de úgy elfelejtettem, ahogy elhangzott. Őszintén szólva, Hát valamikor a történelem előtti időkben volt, de hát abban a térségben az oszmán birodalom volt. Hát Igen. szóval ö, lehet, hogy azelőtt valamikor volt a, a Mezopotámiában egy kurd, de nem hiszem. Én nem tudok róla, én nem is ismerem azt a térséget annyira. De az biztos, hogy akkor, amikor a kurd államiság jelent, lehetősége megjelenik a török határoknál, akkor a törökök a saját kurdzsaikra gondolva elkezdenek izgulni. Most, hogy akkor konkrétan ki milyen helyzetben, amikor belpolitikailag, vagy külpolitikailag, vagy akármilyen szempontból veszélybe kerül, milyen kis játszmákba kezd, ez nehezen átlátható, és ez, a, ez az a lottó, vagy az az a toton, be nem szállok be, mert, mert nem nagyon érte. Figyelj, Gábor, De, alapvetően sokkal egyszerűbb volt a világ, amikor alapvetően kétoztatú volt? Most ugye arról beszélünk, hogy a nyolcon évek végén ő... megszűnt. Sőt, hát még akkor is egyszerű volt a világ, amikor, amikor uh, birodalmak voltak, meg, meg már így most az világ, hát ugye mi a világ alatt Európát értjük. Ez az új világ, ez már tényleg az egész világ. Hát például ez egy alapvető különbség, hogy korábban a, a francia-angol ellentétekkel, vagy meg lehetett magyarázni nagyjából az egész európai politikát, és a Még egy hülye is, kérdés. Ugye... Azt áruld el nekem, hogy összidőtartamát tekintve melyik volt hosszabb, amikor ilyen osztatok voltak, vagy amikor ilyen osztatok nem voltak? Nagyhatalom. Önboly... Igen, a, a, az volt, melyik, amikor osztatok voltak, mert, mert hiszen hát korábban egy struktúra, ugye voltak struktúrák, ma úgy értem, hogy politikai, meg állami struktúrák, amelyek év ezredekig fönálltak. A, a ö, bizánci birodalom, amelyről ugye minőlem nem sokat tudunk, mert nem is, nem is tartjuk a jelentősnek, az, az elképesztően a hosszú ideig fönmaradt. Ö, a, és, és évszázadokon keresztül hatása volt. Tehát sokkal lassabban folyt az idő. Ö, ugyan a nagy birodalmak, a nagyon nagy birodalmak, azok viszonylag hamar összeomlottak. Tehát például a, a Attila birodalma, vagy a Mongol birodalom, de hát de aztán transformálódtak. Ugye a Mongol birodalomnak az igazi nagy örököse az lényegében Kína, mert a mongolok elfoglalták Kínát, alakítottak egy dinasztiát, aztán úgy eltűntek abban a nagy Kínával, mint a sose lettek volna sehol. Most a egészen, mongol Egészen az más a logika ebben az osztatos és nem osztatos világban? Persze, hogy más. Hát, és és vannak, vannak területek, amelyek különösen stabilak voltak. Hát Kínában egy dinasztia 300 évig tartott általában a, a, a nagyjából. Jó, de akkor és ez az az azt jelenti, szomályos... hogy ebben a mostani világban könnyebb elmondani, hogy mi van, de nehezebb elmagyarázni? Nem, nem könnyebb elmondani mi az. Nehezebb, mert sokkal bonyolultabb, sokkal összetettebb, és főleg, főleg összefüggőbb. Korábban az, hogy mi történt Kínában, annak nulla hatása volt arra, hogy mi lesz Európában, vagy Plána Amerikában. Az, hogy ez a Most, két osztat vagy valami nagyhatalmi és is, logika ismét létrejöjjön, az jelenleg nem, nem tűnik a kertek alján. Tehát az osztatos hát világ, az világ éppen igen. nincsen ott, vagy ott van? Egy másik, de bizonyoszinten igen, mert, mert ez a mostani ö, korszak pillanatnyilag úgy néz ki annak a hajnala, amikor Kína és az Egyesült Államok vetélkedik a világvezetésért, de azért miután ez a Kína, ugye most volt 70 éves, szegényként. Tehát az semmi, hát a, már az új Kína, a, a modern Kína. Ön, mert ez, ez, ez, ez semmi, ez történelmileg nem, nem egy idő, és akkor még jönnek föl például, Pár évtized múlva nem Kína lesz a világ legnépesebb országa, hanem India, és ki tudja, hogy mi lesz Indiával. Hát a kommunista blokk volt 70 évnél sokkal hosszabb. Nem, nem. Tehát ebből a szempontból a 70 év az pont egy ilyen izé, életkor. Az semmi, az semmi. Értem, van. de ezzel együtt az osztathoz elég. Igen, tehát a, itt, itt két, két dolgot kell külön választani. Az egyes ember életének a hosszához miért hosszú vagy rövid, és a történelmi hát, folyamatok általános hosszához, mért hosszú vagy rövid időt. Mi számunkra, aki, aki beleszületik, mondok egy példát, Pucsinnak Oroszországban az az egyik nagy pecsje, hogy fölnő egy generáció, amely, amely már itt van, amely jelen van, és amely nem ismert más, mint Pucs. Tehát egyszerűen ő abból indult ki, hogy, hogy Amióta a világ, világ azóta Putyin, mert önnek a világ, világ, azóta, amióta ő van. Na most, és azt mondja, hogy hát most már azért valami más is szeretnék látni, szeretnék külföldre menni. Most a külföldre alatt úgy értem, hogy, hogy mást akarok látni. Tehát ezek, ezek az emberi léptékek, és a, és a politikai ö, mozgalmak léptékei, ezek nem mindig esnek egybe. Hát mi... Ö, Elég régóta beszélgetünk a rádióban, egy egészen más világba, és egészen más lépték el, miért világban beszélgettünk, amikor még a Magyar Király Rádióban tettük ezt. Menjünk vissza a kurdokhoz. A valójában, tudom, hogy ez politikailag nem korrekt, de valójában a törökök azt akarják, hogy kurdok ne legyenek? Nem, a törökök azt, hát igen, hát a saját kurdokról úgy gondolkoznak, hogy a legjobb, hogy azok szépen be. De hol a adnak, határ a, a genocidium, a és a ne legyenek között? Nem hát nem úgy ne, úgy ne legyenek, hogy, hogy, hogy halljanak meg, hanem úgy ne legyenek, hogy szűnjenek meg kurdokká lenni. Ahogy És mi, a... mik legyenek? Legyenek mojmok, vagy legyenek törökök? Nem, legyenek törökök. Hát azért ez nem gondol, gondolkoz Magyarországra. Magyarországon a kiegyezés után az első világháborúig nagyjából az volt a politika, hogy mindenki legyen magyar a magyar királyság. A kurdok nem akarnak törökök lenni? Nem. hát egész más nép, más nyelv, más tradíció. Tehát nem lehet őket meggyőzni. Tehát ha most a kurdok bennünket hallgatnak, akkor azt mondják, hogy nemes fia, sajnos ez nem jött be. Hát nézd, a te számodra a kurdok és a törökök között nincs különbség. A kurdok szempontjából a magyarok és a románok között nincs különbség. És számodra? Tehát, te magadat már ki hagyd? Hát, hát számomra van, de te de, de, de én egy más rendszerre mozog, én engem nem érdekelnek annyira a Politikában de... egyébként fontos. És ha a törökök erre rájönnek, jelent. amire te rájöttél, akkor valójában mégis mi a céljuk. Erőszakkal akarna belük törököket csinálni, ez nem fog sikerülni. Nem, hát nem, nem tudom, hogy a törökök milyen. Mondom a. Tehát amikor az bombázzák a, őket, a akkor Az, valószínűleg, az, az, az, az, az, az, az akkor... a meggyőzésnek egy eléggé szélsőséges bárfolyan. Igen, de a politikát politikusok csinálják, és az Erdogan úgy érzi, hogy az ő hatalmon maradás, és elsősorban a hatalom maradásra koncentrálnak. Ő úgy érzi, hogy ehhez most per pillanat jól fog jönni, hogyha ő oda csap, ráadásul abban igaza van, tehát most már az igazságot úgy értem, hogy jól méri föl, hogy egy olyan helyzet állt fönn, került elő, amikor az amerikaiak nem fogják támogatni a kurdokat, már úgy értem, a azon a szinten, amit, ahogy eddig tették, mert ugye nem tudom, emlékszel -e, a második világháború előtt volt ez a klasszikus mondás, hogy Murirpur dancing, tehát hogy meghalni dancingért, danskért, ugye a danszki folyosóért, a danzing folyosóért, hát kit érdekel az. Ugyanígy most meghalni a kurdokért, hát azért ez a nem A kurdok mindig tudják azt, hogy éppen mitől és mikor fontosak amerikának, és mikor nem. Nem, nem tudják, de amikor van, az kihasználjuk. Mindig onnan veszik észre, ész, hogy nem fontosak, amikor őket elkezdik bombázni, mert azért az nem pontosan olyan, mint amikor esik az eső. Igen, ez, ez így van. Szóval a politikában sajnos nem az igazságról, és nem a, a méltányosságról van szó, de hanem kúrnak a, lenni a azon a, a környéken, az nem egy életbiztosítás. Sehol se egy életbiztosítás. Értem. Sehol... Hát gondolj el, van egy viszonylag nagy, hiszem, most nem tudom, most a számokkal mindig ugye bajba vagyok. Akkor nem mondja? Nem csak azért, mert nem ismerem, hanem azért, mert hát ki hogy számol, de van egy olyan, mondjuk, hogy 25 milliós nép, elosztva négy-öt ország között. Ez, ez, egy, ez, egy, ez egy akkora falat, amit se lenyelni, se kiköpni nem tudnak. Addig, ameddig kurdokban és törökökben gondolkodunk, ameddig nemzetállamban gondolkodunk, addig ez egy megoldhatatlan, vagy nehezen megoldható feladat. De én például nem ebbe gondolkodom. Az én számomra valaki, aki attól, hogy magyar... Fihet neked könnyű, te nem, nem vagy kurd, és nem vagy török, különös nem azon a világon. Lennél ott te kurd, akkor mindjárt másképpen beszélnél. De én, én, én itt se vagyok, ahol élek katalán vagy spanyol, és nem vagyok ö, ö, magyar, vagy cigány, vagy zsidó, vagy nem tudom micsoda, mert engem ezek a szintek viszonylag a személyes életemben nem érdekelnek. Patalánnak én... lenni Spanyolországban nagyobb életbiztosítás, mint kurdnak lenni Törökországban. Ez kétség. Hát, nő, nő. Na nő. Ide figyelj is, mennyiben befolyásolja az egész történetet, hogy a kurdokat, most, hogy az amerikaiak kimennek, szovjetek izé fegyverekkel bombázzák. Ennek van jelentősége, vagy nincs? Hát ez, ez... nincs. Nincs. Hát, a, a, a, az oroszok ö, egyik nap jóban vannak a törökökkel, másik nap rosszban. Ugye csak érdekeljük. Hát nem tudom, emlékszel, nem, nem is olyan régen ezek a török gépek egy orosz gépet lőttek le. Szóval a, a török légtérben, vagy a mellett, vagy nem tudjuk hol. És aztán a legjobb barátok lettek Erdogán és Putyin egy darabig, mert éppen valami fegyvereket adtak el, ami megint csak változhat. Az a borzasztó, hogy mi, mi mindig, mindig logikát keresünk, és de a logikának több, többfajta logika van. Van az, van az államlogika, van a, vannak a, a, a nagy általános erőviszonyok, ugye ahogy, ahogy szokták mondani, hogy Angliának nincsenek barátai, örök barátai, csak örök érdekei vannak. És aztán vannak a politikusok, mondjuk itt van ez a Johnson gyerek, aki, aki nem biztos, hogy, hogy Nagy-Británia javára, Ténkedik, és nem biztos, hogy az neki a fontos, hogy mi a jó a briteknek, ő neki az a fontos, hogy miniszterelnök legyen. Hát ez. És ehhez sajnos van kellő eszköze, van lehetősége, és ennek megfelelően ténykedik. A Trumpnál is, ugye, az az érdekes, és nem véletlen, hogy egy kicsit bajba került, mert személyes érdekei nem mindig esnek egybe az Egyesült Államok, hosszú távú, nagy stratégiai érdekével, ahogy azt az amerikai hát azért most nagyon kíváncsi vagyok, éteg. hogy ez a rengeteg telefonálás, ez hogyan foghatni az ő személyes sorsára. Erre nagyon kíváncsi vagyok azért. Ez... Igen, én is, én is kíváncsi vagyok, de ennek ellenére a játék mindig több esélyes, nagyon sok tényező van, de tehát miközben mindenki úgy gondolkodik, hogy, hogy a saját kis játszmáját játsza, azért ebből összeállnak egy nagy, nagy országos vagy világméretű. Jó, akkor egy dolgot áruljál még el, nekem bár lehet egy eléggé baskos falat. Valójában a Trump mit tud, ami miatt fönnmarad? A Trump ki tudja használni azt a frusztrációt, azt az elégedetlenséget, amelyik az amerikai társadalom egy részében, egy jelentős részében kialakult, ezen, tehát, a Trumpnak az, a tehát a Trump ott szúrhatja el, hogyha a saját mag, hogy mondtál, a, a nagyobb frusztrációt okoz a saját tevékenységével, mint amilyen frusztrációt korábban az elődei okoztak. Nem is biztos, hogy az elődei okozták konkrétan. Ugye ez, ez az egészben a szép, hogy, hogy egy csomó dolog nem azért történik, mert valamilyen elnök megnyom egy gombot, vagy. vagy hát mondjuk jó, az atomháborúnál így van. De egyébként nem biztos, hogy ez van hanem egyszerűen bizonyos folyamatok, a világpolitikai folyamatok, gazdasági folyamatok, technikai folyamatok oda vezetnek, hogy valaki ottan ájóvában elvesti a munkáját, és ebből kifolyólag dühös. És akkor megjelenik egy ilyen úriember egy piros sapkába, és elkezd mindenféle hülyeséget mondani, de neki ezt És azt mondja, hogy majd én megmentelek téged. Na most, hogy... Melyik az a pont, amikor, amikor ez az úr, már, amikor ez az ájóvai polgár belátja, hogy ez neki jó vagy, rossz vagy? Melyik az a pont, amikor már az érzelmek ellagadják? Ezt nem lehet tudni. Visszatérek a Brexit, -hez. van egy olyan felmérés, amelyik szerint az angolok jelentős része azt mondja, hogy akkor is kell Brexit, akárhogyha hogyha beledöglünk, hogyha szétesik nagybitánja Brexit. Ez, ez, egy, ez, egy, ez olyan, mint egy vallás, hogy hiszek egy Istenben. Ezen nem lehet változtatni, vagy nem könnyű változtatni. Innen fogjuk folytatni, ami nem tudom, hogy hol van a jövő héten. Csakolom. Viszlátok. Nemes gábor hallották. 061 489, 099 és 06 egy Figyelek, ha van mire. Nagyon korlátozott időnk van. Ami azt jelenti, hogy nem sokáig vagyok már itt. 37. lett a nézettségi listán a civilapályán. Gratulálok a nézőknek. Jól döntöttek. <tosz> Még aki, nők, hát senkit ne Ez jelentősége annak, hogy a Borkai Botrány okán, vagy attól függetlenül a Jobbik Győrben lép az együttműködéstől, az ellenzéki együttműködéstől. Indul a zárózene 06148909999 és egy Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, holnap 7.40-től... Út Csaba 8-tól Baranyi Krisztina fél 9-től Csorbai Ferenc. Jó reggelt. reggelt, nekem értenem kéne, hogy a jobbik ezt most miért csinálta, Győrben. Hogy... Nem látom az összefüggést. Vajon egy hogy... pillanatra, mindjárt csak megkeresem, hogy hol fogja megtalálni. Azt mondja, hogy keresse meg, azt mondja, hogy Fodor Roland bejegyzését a Facebookon eljött a bár pillanat kilépünk az ellenzéki kis összefogásból kíváncsi vagyok, mert én nem látok. Joggal merül fel a kérdés, miért csatlakoztunk hogy az elején ez a vállalhatatlan és általános szervezési bogozathoz. Az azért, mert tervünk szerint így a nemzetellenes baloldali pártok nem tudnak külön-külön frakciót alakítani az új közgyűlésben. Ehhez pedig szükséges volt pár hónapig belemennünk minden jó érzési polgár döbbenetére ebbe a proletár rémálomba. Értelmes magyar ember nem támogathatja a gyurcsányi erők megerősödését sem győrben, sem országosan. Úgy gondoljuk, hogy a magánéleti botrányba keveredett borkaizsoltot leváltani a teljesen alkalmatlan Timjára. És a gyomorforgató módon kampányoló bandájára semmit sem javítana a város helyzetén, csöbörből vödörbe esnénk. Ezért arra kérjük korábbi és jelenlegi szavazónkat, hogy szavaznak. lelkismeretük szerint civil és független jelöltekre, akik nem részesei ennek a pártpolitikai őrületnek. Itt a válasz. Hát, hallani, hallottam, hogy érteném, az most még így Figyelj, úzás, De, de hogy, ne így... hogy ne érteni, hogy ne érteni. Létrejött az, ami... ami egyébként egy páratlan logika, se nem kormánypárt, Se nem ellenzék, mármint ez, a, ez az összefogott ellenzék, hanem bárki, aki nem ez a kettő. Na jó, de hogyha, hogyha a borkainak nincs a botránya, akkor mennyire állunk másképp? Alapvetően. Azt mondja, hogy egyik se. Tehát olyan hányinger fogta el a borkai miatt, hogy rájött arra, hogy a saját összeköt, tehát hogy a saját kapcsolatrendszer is vállalhatatlan. Ez nem logikátlan egész egyszer a borkai féle botrányban meglátta a saját együttműködését a baloldali pártokkal. Hát ez nagyon magasztosnak tűnik, de... Ez egyáltalán nem magasztos. Ez egyáltalán nem magasztos. Ez fialai logika független, hogy nem vagyok jobbikos. Hogy praktikus-e? Azt nem gondolom. de nagyon is megérthető. Ez volt az, amire a Puzsér appellált, rosszul. Hiszen a Puzsér eredetileg elfogadta azokat a... Ő volt az a folyam, vagy ő volt az a kancsó, amelyikben összegyűlhettek volna olyan pártok, amelyekkel egyébként semmilyen kapcsolata nem lett volna szabad, hogy legyen. Szóba jönnek még megoldásképp az anarchia és a polgárháború. Talán kihagyjátok ezeket. 0614890999 és 0636771161 most már csak másodperceken át. Pedig minden nap kísérleti műsor és minden nap utolsó adás. Senki? Hát akkor döröpont, Ha nem ez volt az utolsó műsor, akkor megvalott kísérletinek, és holnap találkozunk. Ádám, te jössz. Ön a civil Rádiót hallja a 98 MHz-en.